imi zgjnie ardhur në klubin në dashur, të me Jelin, timin, në e mëngjesit. Miqtë dashur, unë jam blendi këtu bashme Jerin, Artin, Olten dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju në orën 7 deri në orën 10, me valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ehm, um, dhe shpresoj të kemi uh, nisur mbarë ç gjithë sot e njëtë. Pa, pa nga të, pak pokallon, dhe keni, av, po kalon aty. Po, 5. Sot koha do si të jetë mrekullueshme, siç duhet. Më të shpastë un, po. Imagjinoj, nuk e vore edhe ashtu. Shkoj mirë. Më diell. Do të ketë diell. Po, diell gjithë ditën. Plus edhe ftohtë, nuk kushtesisht. Sa dihet pak. Tanë është 10 grad. Tanë, ti ke qenë në. Kështu është, është dobja mirë. Okej, mirë. Ështu që, shpresoj të tashioni. Kemi muzikë shumë të mirë sot në klubin e mëmësit Lojira Kuicë Duranda të gjitha të tjera. E fillojmë zyrtarisht këtë? Zyrtarisht. Okej. Nisim. Nisim. Nisim. Sa pyetim Revolin sa sot ora, siç ndos zakonisht, un, oke. Jam gati. Ora 7:02 minuta. In. Let me introduce you to my skeletons Get underneath my skin We can always dive into irrelevance Driving around the houses Find an open door Walking through my secrets There is so much more oh. Do, do, do, do, do, do. you in. Through the looking glass I'll show you everything. Would it be arson? If I let you be my medicine. Driving around the house. Find an open door. Or walk into my seat. There is so much more. Do, oh. do, do, do. Hello. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Oh I can see the future come into my life, the sadness and lies. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radion Klube Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Në një disorës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në njëshin t'i kakë. Dhe tani, kalendari historik me jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitin 1878, erdi në jetë André Gustave Citroën, ingjiner francezi makinove. Në vitin 1887, opera e verdit o TLO u shfaqë për herë të parë në Laskala. Në vitin 1887, opera e verdit o TLO u shfaqë për herë të parë në Laskala. Në vitin 1917 është miratuar kushtetuta e Meksikës. Në vitin 1919 Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks dhe Griffith themeluan United Artists, një studio filmash amerikan. Në vitin 1919 erdhi në jetë politikani grek Andrea Papandreou. Në vitin 1931 ndodhon në jetë Mihal Grameno, atëtar publicist, shkrimtar e luftëtar shqiptar. Në vitin 1931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 në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1986, Prince nxori në tre këngën e tij me titull Kiss. Në vitin 1994, gjatë Luftës së Bosnjës dhe Hercegovinës, 60 mijë njerëz u vranë dhe rënë 200 të tjerë u plagosën në qendër të Sarajevës. Në vitin 2001, aktorit Tom Cruise dhe Nicole Kidman uftuan ndarjen e tyre. This is Club FM. 100.4. Ora shënon 7:09 minuta, jemi në klubin e Mëxhesit, <laughs> uh, në klub e femrë ishin pikë katër dhe në ekranin e Klap TV-s. Sot është e njëta data 5 shkurt, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej, okay, lidhni rripin e sigurisë se programi filloi. Imagjinohet mos kishte pasur video të shtëmersha. Unë jam shokuar. Kjo video është çfarë bën uh, gjiron e botës kanë bërë deri tani, vetëm për këtë po fritet. Por ky është ky është një frutorim i cili ishte ngritur nga shumë pranant në ndonjërin kam shënuar në uh, Taipei mm -hmm. dhe ishte sërish kompania TransAsia, kompani. po, e kishte avionin i cili i cili wow. siç ka siç është njoftuar në lajmë, piloti kishte lajmuar për Mayday Mayday. Ëh mm -hmm. uh, kishte dhënë ato sinjale sepse njëri nga motorët nuk ishte ndezur ose ishte fikur, sigurisht. Sepse më mundja sa është ngritur nga toka It's e ka pasur të dy motorët ndezur. Heqmash. Por e ka goditur uh, e ka goditur me njërin prej krahëve si thua shurën atje. Do të pasojë përfunduar në lum. Ka përfunduar në një lum ë uh, relativisht të cekët. Siprapsti, domethënë ishte për mbys. Ishte It's për mbys kur uh, kishin në lum. ë uh, Kishin shfutur një një foshnjë, që ishte shumë interesante. Ishte një një fëmijë rreth 2 vjeç që uh. po merrrin, kishin domethënë disa njësh kanë shfutur. Ishin 58 veta ja konfirmuar 31 që kanë humbur jetën por që gjithsesi mbetën mbetën gjallë një një grup rreth tyre që i mbietuan me kësaj është jeshruar ndodhi shumë rradhës edhe më shumë po mendoj për plasin. për shembull për atë shoferin që ka qenë mua atje që ai ka qenë so krau në 3-4 metra para para makinës njeriu është mua atje në kohën që që avioni vjen Sito ajo janë nod në njërin krah, krahun e majtë zbret poshtë. Në kram duket çati. Te terracën atje. Jo, nuk, nuk e prek. Për këtë prekura atë dhe kështu hetë dispo. Po, por ka qenë shumë pranë domethënë. No. Okej, okay. ngaherë. Mesera, duket ashtu. Mm -hmm. Duket sikur sikur diçka sikur diçka lëviz aty kur afrohet aty. Me të mëshuar. Ehm, mesera, ka pasur një operacion shpëtimi, kanë nxjerr pastaj në në Bregmën fund të avionit, kanë arritur që ta ta kryejnë edhe këtë, po që t'veri malat duhet sigurisht e njëta linjë ajrore ka macën e zezë brenda edhe i ndodhin çuditëra nga më të ndryshme atëherë pas here. Nuk e di çfarë. A është ju bën kjo që të keni më më frikë për shkakun për u them me avjon? Të pakëndo nuk do marr më asnjëherë këtë lloj linje. <laughs> Kjo është e zi. Mendoni se është falinjës? Jo, por më vonë zbrahsa teknikësh keq. Ndodhuri për shtypje fillimisht pikërisht që është e disata herë që po kësaj linje i ndodhin incidente nga më çuditshëm. Ka qenë, ka pasur kjo ka pasur një para pak kohësh tani. Po po, 2 muaj ka. Fu ishte një avion që humbi apo, që më në fund gjetën kutinë e zezë, apo avionin, po. Eh, mi vjen jis të si po. Shumë çuditshme edhe kjo pjesë për vetë shfatkësisive që po ndodhin njëra pas tjetrës. Apo jo. Dizëse pavionët prap më të frikshëm janë. Mendon që janë? Shikoj, për, për të njëjtën distancë, për të njëjtën në distancë, nëse do të shkoj me makinë do kishe më shumë rrezik. Ta zosm se do shkosh në Rom. Mm. Po të shkosh në Rom me makinë, gjithë rrugën që duhet të bësh deri po, në, në, në Rom, ka mundësira për aksidente, kam më shumë, shumë se sa një avion që ngrihet nga Tirana dhe ulet në Rom. Gjithsesi un jam me atë që është e shkruar, poçi për të ndodhur do të ndodhë. Bikresh <laughs> tabel. Shprejzaj, okay. më t'i shkru Shrejtor, di ku <laughs> Me këta, me me mendoj që ja ke vën kapakun Letë këndoj uh, to video Mas pak do t'i gjem t'i nga njerës e cila është uh, shpreja që do t'na frimëzoj Për sot, për tani do t'i gjem uh, talking, talking Body, body. E t'jok Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë se keni ardhur në kryu e më gjësit miqdaqëri mm. për shëndesim është... Uh, sot është dita kunder, kunder... Um, shpërdorimit e ushqimit. Mm. është si ditë botrore, njërë nga këto ditë, si shkam po. Sot është dita për, për shkak se është që është serioze dhe karancinë në botë, ka një pjesë shumë të madhe të popullsisë botës që është e keq ushqyer për shkakun që nuk merr dot minimumin që duhet për të pasur një trup shëndetshëm, një jetë normale. Mm -hmm. Kështu që edhe çështja e çuarjes dëm të ushqimit bëhet një lloj problematikë kur vendoset në kontrast me atë që është nevoja për shumë njerëz tjerë. Kështu që është një ditë që kanë vendosur mm -hmm. ata që të kesh edhe një ditë kundra shpërdorimit të ushqimit. Të ushqimit. Nuk e di se sa se sa shpërdoroni, a shpërdorni shumë ushqim. Gjithnjë do njëherë për shume, jo, unë do, tani që ndon, ndon. Sigurisht, po. lumtur. <laughs> puna është ka ndon më shumë, po, se të tjerëve. Po ndon ndonjëherë për, po, për shume. Varet të del ndonjëherë situata jashtë kontrollit. Ty të del? Mm. Po. del? po. Po. Po ti nuk ke pasur dhënë në banjë, ose si ai zotria <laughs> që kishe zënë. Jo këto. Tualetin. Jo këto që këto jo ekstreme. Këto nuk prishin patate, djep. Jo, tani nuk më, dat precisiona provo sai. Në kuptimin, u them më shumë hidhen këto të gatuara. Qose ke verë patatet që jep dhe janë kalbur, do të thotë që s'ke bërë gjellën. Ndodh, po. Po. Për një kopë gjatë, domethënë. Në seriozisht, po ka njerëz që jo, harxhojnë më shumë dhe shpenzojnë më shumë dhe hedhin më shumë, vetëm në restorante, por shikosh për shkakun. Që ato kazanet mbrava janë gjithmonë mbushur me ushqim, prandaj ka që kanë mançë e gjëra të tjera si këto. Por që do duhej të kishte njërin kështu, ta ti bëra racionin perfekt. Dhe ti to, nuk e di asnjëherë se sa sa hetri. Sa do hasha? Ku do të them çfarë? Sa do ne duhet të porosisim? Ai se mund ta. Dhe i herë egzagjerohen në të vërtet. Mi më thit nuk i porosit atia um, një, ku diun thashë risotto me perime, lutem po mhidh pak. Ai ka risotto <laughs> me perime, hedh ai sa hed apo jo? Ai sa është racioni? A vekë fjalën kur gaton në shtëpi. Po, jo jo. Se ti te kur porosisim pra. Edhe kur porosisim pra, mund të porosisim për shembull sallata, supë, E u ndo, u ndo të mbi porositni për shkakun se ndoshta mbi. Mbi porositni, nëse është fjalë kjo. Ekzagjeron me porosin. Se gënjehesh, kështu duket sikur do hash. Edhe nga që ke ngrënë bukë. Ha të bukën nëse vendosin bukë bashkë në fillim. Qëllon për shkak që gjatë ditës nuk e ngrën fare dhe mendon se jesh shumë i uritur dhe prandaj porosit më shumë gjëra. Ose ha shpejt për shkakun. Ose ha shpejt e stomaku bllokohet normal. Edhe pastaj çon dëm. Mund godenë së shpëshëm në ata peshku është ditë kundër çuarjes dhënë ushqimi. Duhet ngrënë gjithmonë. E keni para syve, si e thoshim fillimisht, duhet ta duhet ta lash pjatën. Mm, mm, Je jo oh. ta laj. Ta lash pjatën? <laughs> Je jo ta laj ndotyer. Është një është një është një libër i cili ka për shumë bujë këto kohë të fundit. Quhet Mindless Eating ose ta hash pa mendje. Edhe mm. një ngjarje që trajton në librë është që Ne konsumojm sasin më të madhe ushqimi se ç'kemi nevojë për shkak se janë aty, edhe për shkak se për shemb disa gjëra që që vijnë në ekzotria ishte që nëse ti e mbush piatën plot, mm -hmm. sado që ta mbushësh piatën, njerëzit përfundojnë se han rreth 92-93% ushqimit që u vjet në piat. Edhe kur u hedh shumë, edhe kur K u hed pak. pak. <laughs> nuk ka ajo mund ndryshoi për shembon që në njërin piat i ke hedhur po themi 300 g, mm -hmm. në piatën tjetër të ke hedhur 500 g. Ai zaronish një rudo haj 90, domethënë është syri. Sepse shikon pjatën që është plot, duhet një racion dhe un ha kaq nga ky racion dhe lë kaq. Në bëran ato për qendhin e vet ai. Po kur ka më shumë apo më pak ose nuk e fut fare në atë sepse stomaku mm. nuk është dhe haqi s'është stomakësh, nuk është se janë dy edhe. Thuajmë <laughs> ndoshta zero sipas cifit ose për shembull një gjitë që është është shumë e ke keq që është a, nëse nëse ndodh që ndersa ti ha ose ndersa ti pi. ë vazhdimisht ato qërat që mbetjet, po themi, ushimonën ti i hesh nga ta volina, e zëmë në qëpëse për ha ulin. Stam. Ok, në qëpëse i mbana dy dhe shikonë që ti jam bërën 120 fara ulin, 120 bërthama, ti e ti që ke ngrër shumë ulin. E këte përvaj. Por qëpëse ti kusht ti hesh gjithë bërthama, njën nga njën, dëska... Dështë të hesh Po njëso, Ti mund tash po ashtu, nuk i, <laughs> lukire, nuk e kupton. Qi ke ngrënë shumë sepse nuk shikon mërthamë. Do më Domethën, ideja është nëse shikon gjërat, nëse ngopet syri, atëherë automatikisht e ka marr sinjalin e stomakut. Ose për shkakun duhet ta shikosh gjithë se shumë njerëz han në kënd, duke bër gatin, pjatë, han pjesën e pjatës, pas shkojnë, pas shkojnë në tavolinë. Pas shkojnë në tavolinë. Është më drejtësh. Kjo mënyrë, kjo mënyrë përfundon që ja më shumë, sepse atë, atë që e ha në lëvizje mobile mm, eating e atë nuk e kupton. Ai vërtetë. Atë nuk e kupton dhe nuk regjistrohet ajo si një gjë që e ken ngrënë. Mej dyshica e pavetdishme. Prezantimi është shumë i çuditshëm, po. Nice, okay. Ehm, um, starting is the 14 miq është dita kundra chuarjes dëm të ushqimit sot, mendova se duhet ta dinit. Ehm, um, sno patrol. Tani just say yes. Mas fagu kemi edhe anagramën ti nuk e bën ashpre ndonjë jo, mish. Ja, po s'ka gjë, s'e okay, bën as pak. Ja <laughs> kemi, do ta kemi edhe shprehen e ditës. Nga eri të motin, nga olta mbaspak. I want you to make you see. I want you to stay here beside you. I won't be okay and send i a so just tell me today a uh, take my hand please take my hand please take my hand please take my hand Test, nor a trick of the mind, only love It's so simple and you know it is, you know it is We can't be to and fro like this For God's sake, dear For God's sake, dear For God's sake, dear To say yeah can't be through my shirt this was all i wanted on par on it's all wrong and it's wrong Mish se keni ardhur në krypinë e mëqyesit ora është tani 7:28 minuta ajeri më në fund koha kam rrithur që ti e bësh edhe shprehën tënde ditës. Si. Kjo është një shprehje Shakespeareane, sepse Shakespeare si William Shakespeare dhe është kjo. Mhm. Uh -huh. Bukuria mbetet vetëm një skicë. Ësh karakteri ai që e bën një person të jetë një kryevepër. Oh, është karakteri pra. Mhm. Karakteri më shumë sesa bukuria, Normal. sigurisht. Ëm, um, por shka një histori, kjo është e çuditshme. Ka të bëj me zotin Jimi Zoti Jimmy është një kangur i vogël terapeutik. Oh. Është një kangur i vogël 8 muajsh, ëh, mm -hmm. të cilin e ka një grua. Ëm uh, dhe ndodhen në, në Wisconsin, këtu quhet Diane Meyer, dhe është një restorant McDonald's. Ëh. Mm -hmm. Dhe e ka marrë me vete edhe kangurin e saj terapeutik. Tani un nuk jam i sigurt eksaktësisht se çfarë lloj terapie, por kam shkriven dojë një terapi emocionale, diçka po e tillë që të gjithë kafshët po, ajapen, një jerneti. Po, kjo kjo e ka me e ka me, me recetë, e ka me recetë nga mjeku, që që këy ah. kan gurë, shërben si terapi për ta. Domethën shoqëria e tij. Ëh. Mm -hmm. Që kjo e mban me vetë kujtesë për. Është vetëm tet muaj, është i vogël, është bebe. Dhe e ka në një në një ulse si të fëmijëve në makina. E trajton si. E ka vendosur superball size në në McDonald's, në këtë fast food atje. Ëh. Mm -hmm. Kur Kur dikush anë kohet, dhe thot që, një shumë keshë thot, për uh, ne jemi njerës po hamë këtu, dhe me thonë, a mundet që <të> ngur, marë subit lërgojt uh, nga, po, kam ka mëgurje ka emër një gjimi, me një që rafjela, ka emër. Gjimi. është gjimi. Mm. Dhe kjo ka bërë që dikush nga resorantit të shkojnë dhe të thotë zonjë se duhet të anësjeri ka mëgurim për jash, pa jo nuk mund të alërë. Kangurim vetë, më shuqet e tyrojt, që të, tyroj, të largohet nga restoranti bashkë me kamë. Edhe pse kam reset nga mjeku, tha për këta, dhe po më diskriminoni në lidi me shëndetin tim. Po tani, qëfar problemi shëndetësor ka kjo? Unë nuk, nuk e ti se si problemi, asë unë ja. se di, nështë të mund të bëjmë pak për kërkim se për qëfar mm -hmm. për përdojret kangurisit terapi, me gjitha të, njën që që mund të thejmi, <clears throat> në sigurisë, është që kjo thotë, se e mere, e kjo më bëri përsh Thotë, unë shpesoj ato shtej që aji zotria, që e kishe bezitek me dansë, mund të kishe ardhër e në kishe thënë që që që që qu që edhe në friste vetë. Por, unë këtë e kam marrë, tham, në kinema, në gjiro, mm, në, në kish, thotë ajo, në punë, <gjubi> në kjo e mërë atë kuto. Për më në të shqinë. Se së më ka që luar në një herë, por unë kam që në kinema, për shumë dhërë. E në ndë isha që ditur, ishte histori për të reguar, ishte një grua me një kangur. Po këtu asë qenje smerdot në kinema, jo me një kangur. Ne zdoë kuptonim që ishte apo jo kangur, po ishte një grua me një kash. Me një kash, me një qënje. Po si zdoë kuptonim një, pëse ka ishte, mendonim që zdoë kuptonim që eshte kangur? Po, kjo i vogël është. Kjo i vogël, po si qëfar do të duke t'u aji? Kjo është një shatim i kricit. Oj, oj, o Po, më nëjse është <laughs> Vare të si e shë, gjithë të si Oke okay. Mirë? Mirë Mir. Në regu, pra Shkojmë? <laughs> Ishte e habit shme Dhe unë jam prap kur e shtare të di Se qëfar loj <laughs> <simili laughs> sh... <laughs> terapie Se qëfar loj problemi ka zonja Që kam marrë kangurin për terapi Po pra Dhe të azbulojmë të i që Tishurëm një email Jo, dhe të azbulojmë në këta Dhe zbulojmë se si qarë Dhe dhe themi dhe juve se për qëfar për doret kanguri si terapi Gabriel vjen tani me këngën Dreams në qruve në mëngjesit ora 7:32 minuta ju jeni me Club Fem në 100 pikë 4 You know I want you, baby, so hold me so tight Ne shënon 7:35 minuta, jeni me klubin e mëxhesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe jemi gati për anagramën e ditës sotme. Yes, we Akili, are. Unë jam gati. Ja, një sekondë, a bënim një. Ti nusim. po visaton, e vizaton derka. Un po vizatoj <laughs> një ide për film. Anagrama. Cë, anagrama, anagrama e ditës së sotme nashur, është hmm. Shamrockwell. Çfarë? Shamrockwell. Sam Rockwell janë këto mm -hmm. irlandezët. Mhm. Mm Sam Shum Rockwell. Sam Rockwell. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar də emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 069 20 7222 kjo është anagrama për këto uh, mëjes Sam Rockwell. Amiri, asnjë ide nuk kam. Është vështirë. Dobë okay. pranë. Po them është vështirë, mm -hmm. Sam Rockwell. Mhm. Mm. Mm Çfarë çfarë ka fituarsi Olta? Është një fjalë e përbërë, një kontroll i plot në Spitalin Amerikan. Jo. Ka një kontroll i plot mjekësor, më i dashur. Bravo. Një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Nuk janë dy L, është L. L, Shamrockwell. 0692070222, kjo është sfida për ju vetë tani. Hm. Ha. Asnjë gjë. Asnjë gjë, ok. Për momentin asnjë gjë nga Jeri në lidhje me anagramën, po as nga altini. Ja. S'ka më një gjë. Mos më ndiq. Jo, jo. Ëh, <laughs> uh, jemi po mundohemi që të zbuloj se për çfarë përdoret mm. kanguri dhe kam për shtypjen, nuk gjeta ndonjë gjë. Mm -hmm. Nuk gjeta ndonjë gjë kush e di se çfarë, domethën, por ëh uh, uh, gjithë një imazh që tregon, kam për shtypjen që kanguri përdoret për të larë fytyrën. Jo. <laughs> wow! Je veux pastrimen e fytyrës. Largon <laughs> qelizat e vdekur. <laughs> A diçka, domethënë, se mund na kët gjunë e ashpër, është kështu exfoliator. Por <clears throat> <clears throat> kjo fotografia e që ka shumë e bukur. Mbreslonc. Kjo është anë zonja në zonjën që kishin përzëm pranë, ne mm -hmm. kanë gurin. Ja, është ashtë terapia. Ajo thjesht si të sillë, <laughs> të sill kan gurin qef, e lë pin surratit. Kjo është ideja. Pse nuk okay. duket si kriçi i vogël këtu? Nuk duket si kriçi i vogël aty mbrapa. Nuk duket si kriçi i <laughs> vogël. Megjithashtu nga që ka veshët përpjet po jo, edhe edhe Po, kriçi i vogël nuk është as ja. i vogël në tru. Është më i madh. Po, dohemi një kriçi i vogël në miniatura. Ai po kur kriçi kur lind. Alti, alti, <laughs> <dhe> të shkur. Po është më i madh në tru. Ka punuar, ka punuar si ginekolog, kriçash. Kafshës. Priste kriça. Në vërgëshu E udo në E edhe i kujtojnë A që të dja isë U transformuat në dendisë dhe pula është <laughs> Oke, okay, mirë Atere, Shum Rockwell është anagrama për ditë në sotme Shum Rockwell Ne shkëm të Charlie XCX Dhe Rita Ora Me Doing It Në këto momente Ju përshëndesim Dhe jurojmë të ditë në barë Dhe ata është Pes shkurt Miqda shurjeni me Kryumin e mqesit në barë Dhe krep e femën i një shindikallë Dhe në statë 42 minuta jeni me klubin e mëxhesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV syrëm një të njëjtë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shëndodhen. Ndërkohë ju e dini që një pjesë e mirë ne thamë ze Diana në thame dhe emision ba, e të rinve Kosovar janë duke u larguar nga Kosova, duke higur vende të ndryshme drejt Evropës dhe un vëshikoja është një dialoh shkoveart ta Oland Ajvazi dhe kam vëzhgjuar që është uh, këngëtar i ri në Kosovë dhe shkruan dhe poezi nuk jam shumë e sigurt për këtë por ai ka bërë një propozim në lidhje me gjithë situatën që po ndodh në Kosovë uh, ka bërë propozim për një flamur të ri dhe më pas për një himn kombëtar të ri flamuri në vend të hartës së uh, Kosovës uh, ka vendos autobus dhe himni uh, i Kosovës tani më si i propozuar nga ty djalosh, un po lexoj vetëm dy strofat e para. Okej. Okay. Ës ky. Rreth autobusit të përbashkuar me një për, me një pikllim, me një trishtim. Të gjithë atje duke u tubuar ta marrim rrugën për migrim. Për Kosovën, veç ai largohet që i ka ardht shpirtit të huna, se këtu mirëma nuk po bëhet, Zoti mas dineveruna. E vazhdon, e vazhdon. Po, dineveruna, do të thënë na ruaj Zot, po, e marrësh. Mirë është më shpërkim më, po, është normale. Si autobus i mirë dhe si autobus kompakt uh, më duk. Është oh, e jashtëshëm. I mirë, duket se komod. Po, edhe balestrat duhet të ketë mirë, se rri ngritursh, nuk është ban. Për, uh, për shumë interesante kjo. Për situata. Hajde, më sigurisht. I mirë, kuptohet, edhe gjithë secili reagon në, në formën e tij. Mhm. Mm Okej, mirë, a mundet që të mund të bëjmë një pyetje? Nga lajmet. Nga lajmet, sigurisht. Prit-prit-se e di. Prit-prit-se e di. Atere, mi shtë të dashur. Në prit-prit-se e di në bëm një pyetje nga lajmet dhe ideja është juve duhet nga këte një përgjishje me një detaj të caktuar në lidhime këta. Si vështë një sondaxi që është kryer, mm -hmm. lidhime hapjen apo mos hapjen e dosive, rezultonë se shumica shqiptarve janë pro hapies së doseve. Ma dhe shtypi sot sugjeron se kjo është përcindja sa përqind të të e lartë e njerëzve që janë pro hapiës së doseve të, të sigurinë. Me çfarë fjera të premten ne do të plasim Agim Bajchin këtu për një libër, i cili ne ka shkruar Bashkim Shehu, ëh, mm -hmm. i cili quhet Fjalori i misterit të fjalorit i misterit të doseve. Onë mora dje, ëh, uh, dhe shim brem do të them në dark ula dhe nuk ungrida pa kaluar kështu nga faqja 55. ë ëë romani don të them. Është libri fundit. i libri fundit. Është ah, libri i fundit që kanë shkruar. Shkojtë. Është është e ka shkruar shumë mirë. Më, më pëlqen ka si do të them nikën, si këtu po çka ka bërë është e ka bërë si sikur mm -hmm. është një fjalor. Dhe për shembull jemi te gjerma A dhe ky është një personazh që Fillon edhe shpjegon mbi këtë dhe fillon të tregon historinë, po. Pastaj shkon tek B-ja, aty mund të jetë një personazh tjetër apo një, ku duon tash, një objekt, një gjë tjetër që ka të bëjë me Mhm. Mm që ka të bëjë me historinë dhe sikur shkon nga njëra hyrje tek tjetra e fjalorit, ndërkohë që të tregohet edhe një histori, sektore gjëra. Shkan lidhje njëra me tjetrën. Po, është goxha, është goxha interesante a uh, e qilibër. Kështu që kjo është pyetja, pra sa përqind e shqiptarëve janë pro hapjes dosieve sipas një sondazhi që është kryer, ne duhet të themi prapë këtu në klubin e mësuesit me më shumë vetëm pas pak. Në kërëmën e mqesit miqtashur, ja ku t'i qohat nga Marun 5, kjo quhet, Sugar Unë jam Deni, du bashkë me Jerin, Altinin, Oltene dhe Lorin E ju përshëndesin dhe ju oremitit fantastike Atherë, duha ti prezentoj me një zotri i cili është një profesionist në gërmimin e plerave Në gërmimin e plerave? Po, në gërmimin e plerave është profesionist për shkak se kur kjo shkon në plera Po Arrin që t'gjej loj loj sendesh, që i gjire është ati që janë shumë vlefshme, në cilat i shet, i riparon në tjerë e tjerë, dhe bën, me të me lojnë e ka emrin kërë, dhe ka një profesion të vetin, që e ushtron gjatë ditës dhe është shumë në regull, vetëm që, um, sepse është, është, është specialist i siguris, dhe me të në qëse vjen një, këtë mund të gjitë, dyku që ka nevoj për siguri, një biznesmen, në për n Fizikisht, shtëpin, mua, familjen Kjo është specialisht pra Kjo është profesioni këti Por, përveç këti profesioni, në antën bëndë dhe profesioni në gërmimi të plerave Një hobby Tregon që i ka ardhur kjo hobby mm. Para rrethë Nuk e disa vjetë në fakte ishtë aty pa harroj të anim po Para disa vitesh Për shkak se i duaj që të mbron dhe shtëpin e dikuit Vajti dhe kontrolloj gjithë Koshat e lagjes Se mos dikush ishte fshehur atia Apo mos kishim fshehur mm, diçka mm, mm, Kishte dushim Për kjo ishte një pjesë e rutinës të ti të punës Aty gjenë në atë ko Gjenë sa printera Gjenë një pes printera të papërdorur Në kuti I me ata printerat i shtetë të asociatëre, unë nuk e laj zot më të zanat. Ishte një gjë shumë e bukur se pse njerzit hedhin lloj-lloj gjësh. Dhe çfarë bëri? Arriti që në një, edhe në një, kshu, spreadsheet në Excel, domethënë, mbante, mbante një e organizoi punën aq mirë duke ditur për shembull se kur merreshin plerat, kur ishte dita që vinin këta me linjerat. Mënyrë që shkonte para se të merreshin plerat, ti kishte të grupuar mirë mirë. Nuk shkonte në mes të javës, për shembull, por shkonte ditën e fundit në mënyrë që gjithçka të ishte aty. David mund kërkonte në atko. Ë, mm. uh, dinte për shembull ku ishin këto dyqanet e elektronikës e gjërave sepse këta hedhin her pas here. Dinte ku ishin dyqanet që kishin falimentuar, dinte ku ishin dyqanet që po bënin ridizajnime të mm. brendshme, pra mm -hmm. që ishte një tjetër moment ku ata mund të hidhin gjëra. Ë, uh, thoshte për shembull që <laughs> në për kampuse të kolegjeve, uh, sepse ditem të pasur thoshte hedhin shumë gjëra. Ishte një vend shumë i mirë për të gërmuar, e tani ai ka një metod, thotë un mund të arri të marr po ta bëj këtë full time. Mm. 250 mijë dollar në vit i bëi. Wow. Vetëm nëpërmjet së furrës. Duhet gërmuar kazan, po, duhet gërmuar kazan. Tenxhere, tenxhere me presion. Ku ti mund të rri veglapune? Lloj-lloj gjëra. Lloj-lloj gjëra. Merri paston e legurande ishet. Ishet, po. Bravo. Wired Magazine ka një, ka një pjesë, ka një artikull si thuaç për uh, këtë. Do të jeni një link nëse e kërkoni, do ta gjeni Far Kollaj tek faqja e on Facebook është facebook.com fraksionkrupimqesit, facebook.com fraksionkrupimqesit, aqosh edhe Matt Malone aty që gërmon Gërmon Plera si askush ai e quan mm -hmm. uh, me shaka arkeologji for profit. <laughs> jo non profit, arkeologji mm -hmm. for profit. Ksu e ka ai. Mir, ë uh, Olta na thot se e kanë gjetur miq dashur që është 83% ë uh, oh. numri atyre që janë pronë, na thonë kush e ka gjetur edhe t'i japim dy bileta për në Cinemax Cineplex për uh, filmin e Fundjavës. E ka gjetur Edi dhe fiton dy biletat pra. Bravo Edi. Ja 27 i mbron numrin. Mm. Shkëlqyeshëm. Sham Rockwell është anagrama. Dua ti kujtoj këtë para se të largohemi. Sham Rockwell është anagrama, miq dashur. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Okej. Okay. Sham Rockwell. Sham Rockwell. Sham Rockwell. Mhm. Mm Kuydas. Nuk është e vështirë. Kamë shumë. A ta bëjmë një pyetje tjetër nga Lajmet? Si thonë, jeni? A jeni po një? Se mos nuk jeni. Jemi. jemi, jemi. A jeni, okay. Mos jam, a? Jemi. A, dhe, okay, mm. okay. Ehm, um, ministri i Bujcis, zoti Panariti, ka kërkuar ka kërkuar Fajt. që tu ndërpriten këstet e kredis. Mhm. Mm Ftyre. Kujt? Kujt? 069 20 70 222 22. Tu pezullohen përkohësisht këstet e kredis që duhet paguajn muaj për muaj në banka këtyre. Kujt? Dekord. Bën sens apo jo? Tam. Kemi kemi pasuar këtu në, në mëngjesit jo lakurishet natës. Jo jo jo. jo. <hë> kemi pasuar Prince vjen tani me Rock and Roll, Love Affair or Our State 55 vini me klub e fem. She believed in fairy tales and princes He believed her voice is coming from his stereo He believed in rock and roll She left the past and those lily white fences And headed out to Hollywood in search of her soul But she had to pay the toll Yes, she did We want to find each other She needed proof She needed a brother That's where it starts calling When there's space for what you want When your heart is open wide Black women she gave up them for the stripes of the crown the meaning grace that's where his cup overflowed mm. and she said he said my baby feel from willing let you know that i hope but if there's some room i'd like to sit at your table she said it's time it's time i think i, think I can fit you in and rebound born of despair yellow sun rising on their bodies in bed two people in love with nothing but the road I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 the rebound, born of despair, tell us I'm proud of some bodies in me, two people in love, nothing but the road. 7 minuta, danin, krybin e mqesit miqju, përshëndesi miqte Eli Golding, Love Me Like You Do që e t'kjo këngë është koa, danin, miqë për të vijuar programin me një zë misterioz nga e lëtini, në në një minuta dhëse dhëtë do t'ja për dhe fituesin e eh, Sham Rockwell Sham Rockwell është anagrama për ditë nësot me njëpi Kujdes Kër një politikan, mësuar të shëmë gjithmonë flas të flasë për qërështit o kërësore q Nga si kur nuk ka preferenca t'ila, si kur nuk dëgjon muzike, si kur nuk shqetsohet përgjëret romantike. E? E? <laughs> mm. Pra, kur edhigjemi nga që edhigjemi në gjithë kohës për shumë duke foljur për politika mm. o për qështë t'ila, harrojmë që ka edhe ta... një botë ndoshta... të brendshme romantike ndë është ta të bukurë. A ka të dashur domethënë këto gjëra po. Në fakt, në fakt unë them që ka shumë njerëz për shkakun mund të që i bëjnë këto muambete, se kush ka të dashur kë? Për gjithë ditën. Pra, që në një far mënyrë shqetsohemi për romantizmin. Po ndoshta në media nuk i pyesim. Ndoshta në media nuk i pyesim. E dëgjova në një vend tjetër për të. Kujdes, pra, është një vajzë më duket, po. Është një vajzë, më të dashur duhet zbulojmë se kujt i përket ky Z. Kërë një politikanë mësuar të shëmë gjithmonë të flasë për qërështit o kërësore që shqetësën shqiptarët, në gjëha si kur nuk ka preferenca tila, si kur nuk dëgjënë muzike, si kur nuk shqetësohet për gjëret romantike. Hmm, hmm. Okay. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Atëherë kemi një fitues për anagramën dhe fituesi quhet Marinela. Marinela bravissimo, bravissimo Marinela. Mashkullore. <laughs> Mashkullore si gjinia. 050 i baro numrit fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo bravo bravo. Okej, okay, a doli mirë? Dgjoni pak këtë. Çfarë po ndodh vë? Çfarë po ndodh tuaj? Jeni dot? Os dish kançës du kanë dot, ja një sekondë. E dgjoj. Jo kjo Jo kjo, jo, së që kjo Misë e komë, se më ngeci, më ngeci më duka Nuk dashka Jo, nuk isha, po ndoshta së të vjenë atje Jo, këtu o kësht O kësht atje Nuk e ti është pajqef, por më më më të të të është diska shumë e heshto Nga sa dukat E, nuk e ti, ndoshta Në duhet të Në duhet që të regullojme intervishme Në të njërë këtë gjerët Ja, me unë e të gjerë këto Mm. Nuk e di, Ulta, Ulta duhet se e gjetim. E ta provojm, ta provojm edhe një herë pak vonë Ulta. Ndoshta, ndoshta desha të hajm. Oke, okay, ëhm um, atë kemi një fitues në lidhje me fermerët. Mm. Po apo jo? Po, po, po, kemi Claydin 543 mm. për numrin, fiton 2 bileta për Nasinaplex. 2 bileta për Nasinaplex për Claydin, sepse fermerët janë ata cilëve uh, ministri i bujqësisë ka kërkuar të pezullohen perqoftë uh, kësht kështet e krediteve sepse janë mm. tani më të zhytur po themi ë uh, literalisht në ujë po ndoshta nëse do i lëmë më shuar të zhytur në borsa pasaj kuptova ë gjëra që mund të kem marr mirë do bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti i mëshdajshur edhe kjo është nga prit prit se edhi këtu në kryeën e mëjesit prit prit se edhi Prime Minister i Greq ëhh mm -hmm. Alexis Tsipras Ka thënë se brezit të dy të emigrande Pra fëmive shqiptarë të lindur në Grësi Do të ujepet në nështetsia greke mm -hmm. Do të kenë pra pashaportën greke Që shënë që e mirë për ta mm -hmm. Sepse ujepet në drejtë atë barabarta Por edhe prinderve të tyre Do të ujepet ditë shka Do të ujepet kjo po. 069 27 222 22, Dërgonë mesajët uaja paharuar të shkroni dhe emrin për që më fitues Fëmive do të ujepet në, në nështetsia greke Por printere. prinderve Qfar do të jebe Ndyshka tjetër Thejmë bas fakta një është qaldish Gambino Kjo është sober Këtu në klubin e mqesit Ju përshëndesim Ju rëmjë ditë mbar është ditë e njëte Data 5 And now that it's over I'll never be sober I couldn't believe But now I'm so high And now that it's over your problem because i know it's hard sometimes baby just give it some time oh honey now girl we can solve them if you just give me some time i can't open up your mind if you let to me oh honey na girl give it one night if you just give it a chance Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë <tysimus> se vini në Radio Club në një dashuroresh tani 8:16 minuta un jam Blendi du bashme me Nina Altën edhe Lorin e gjithashtu kemi këtu nga Klinika Fit Health edhe Albana Dakën. Mirëmjes, mirëserde. Mund të mund të themi nutricioniste klinike për shkak? Është ësh kësa? Okej. Ëh, çica të bëj ëh uh, çica të bëj me ushqimin. Tani njëra nga gjërat për të cilat uh, po ti shikonsh për shkak më revista e gazeta të huaja, por edhe këtu tek ne, fritët janë zakonisht shumë, sepse ushqimi është sa njëson edhe edhe mjekim në të njëjtën kohë. Madje ma në mm -hmm. disa kultura kanë të njëjtën fjalë për ushqim dhe mjekim. Ëh, uh, sepse çfarë fut në trup sigurisht indikon edhe sot ka shumë gjëra për të mësuar, njerëzit janë bërë më të vëmendshëm ai shëndetit tyre, kështu që edhe profesioni juaj ka ardhur duke, si tu thua, fituar pik në në rendin edhe vëmendjen që merr nga publiku. Prandaj na thuaj pak uh, Albana, në lidhje me konferencën e dytë të nutricionit, të ushqimit, pra që do të zhvillohet këtu. Ëh, këtë vit organizohet uh, pas rreth një jave Kongresi i dytë i nutricionit në Shqipëri. I pari u zhvilluar vjet në muaj një janarë dhe është fokusuar drejt u shqyëris në përgjithësi, pra drejt u shqyëris në të gjithë grup moshat, duke folur, duke dhe në nocionet e para se që është nutricioni, pasi ne e ke është në Shqipri fatkesisht është shkencët cunguar, mm -hmm. pasi ne asë në fakultetin e mjekësis apo në degë dhe tjera e që kanë lidhje me të, shkencët e nutricioni nuk aplikohet e ndë. Kështu që ne vjet menduam që të bënim konferencën e parë për një prezantim edhe të stafëve mjekësore me, me nocionet e nutricionit. Më lërd të pyes për diçka që do të na ketë dalë më parë në këtë konferencë të parë. Do vit të kaluar e bëm pak në nivelin e gjeneral, po themi të të ushqyerjes, në dietën shqiptare, tipike në shqiptare. Çfarë çfarë janë disa nga nga jotë e më dha që ne i bëjmë çes duhet i bëjmë. Nga jote më dhaqën e i bëjmë është një kuzhinë monotone. Kuzhina mesdhetare është kuzhinë që bazohet në 4-5 ushqime dhe pikërisht janë këto 4-5 ushqime që janë të shëndetshme ashtu si ushqimet e tjera, por që ne bazohemi në rutinë në më shumë se dy vakte. Ëh. Mm -hmm. Pra dhe pikërisht kuzhina mesdhetare bazohet në brumrat, bulmetrat, vajnë e u lirit që duke që nëse ne para 20 vjetës sastit ka në qëndë të vogla pikërrisht për shkaktë gjëndjes ekonomike që mm -hmm. ishte, tani është një boom që të gjitha familjet gatuajnë me vajuliri dhe e, gatimet, por edhe salatrat e, janë e, produktet me kafein që japin shumë probleme. Pra janë këto shtyllat ku bazohet guzhina jonë e cila e, japin dhe problemet më të mdhaja në ushqyri, pas e ne nuk kemi një guzhin variabëll. Do të të që është në mirë bër njeri unë që të... Kemi një guzhin shumë shumë monotone, mm -hmm. pra të bazuar në 4-5 ushqy në çfarë, ok. Ëh kjo do të thotë në çfse do të kishte më shumë larmish në kuzhinë, do të thoshte që që bashme bashme këtë larmish do të kishte edhe edhe si thua se do të ishte më e mirë, më e plotë, është kjo çfarë kërkohet. Uh, variabiliteti në gushin siell atë uh, variabiliteti në gushin pra futja edhe produkteve të tjera siell atë të që uh, të bëhet një tretje më korrekte, sepse duke qenë se këto ushqime 4-5 ushqime ne kemi bazuar gushinën ton bën që këto të akumulohen në organizëm dhe të dhe të çrregullojnë uh, dhe tretjen e ushqimeve të tjera dhe japin ato që rëndon me vitin e fundit po i themi indol ancat ushqimore. Pra, akumulimi i këtyre ushqimeve i jep keqtrëtin e ushqimeve dhe bën që këto ushqime të mos kalojnë në energji për t'u shpenzuar nga organizmi, por të depozitohen në formën e indit dhjamor në shumicën e rasteve dhe në një pjesë tjetër të, të rasteve të japin simptoma në organe të ndryshme që ne nuk i kuptojmë fare që kanë lidhje me ushqyerjen, po fokusohemi në diagnozë. Megjithatë, këtë nuk e bëjnë vetëm ne, si gabim, ka se kam vërtet. Vonë gjermanë diet mish me patate. Absolutisht <laughs> nuk e bëjnë vetëm ne. <laughs> e ka Europa verjorë është... E Lindja mes, me për e mesë me përshomë me këto humus e të me këto qërat e veta që... Absolutisht, por uh, ne e kemi një qik guzhina mes detarë është një qik më e përqëndruar. Mm -hmm. Ato ndoshta janë të fokusuar, ndoshta dhe nga... Uh, koha dhe nga ambienti që atje është. Por ne kemi mundësi shumë të për më shumë. Klima shum? e ftohtë ne kemi absolutisht por të gjitha llojet asortimenteve për të mm -hmm, pasur mm -hmm. në kuzhinën ton, por jemi të fokusuar. Qëshë më shumë brokoli. <laughs> <Absentisht> <laughs> okay, më shumë perime. <laughs> Oke, okay, kjo ishte kjo ishte pra ju u përqendrua tek tek uh, ushqyerjan për qjesë vitin e parë të kongresit. Tani është viti i dytë dhe ka ka një temë tjetër apo është është një uh, dgjë? Topika këtë radh do të jenë ushqyer në fëmijët në këtë radhë du duhet të bazo duhet të fokusohemi më shumë tek ushqyrimi në fëmijët, duke dhënë duke uh, parë më shumë se çfarë ndikimesh jep një keq ushqyerje në fëmijët normal, duke dhënë obezitetin, por edhe çrregullime të, të tjera dhe uh, potencimin apo uh, agresivitetin që shtojnë një keqë ushqyërje tek uh, fëmijët me sindromin autik. Ok, dani, mm -hmm. publiku të agopte, kur flasim për keqë ushqyërje, nuk për flasim për sasi të vogla ushqimi? Po, flasim për, për tipologi? Flasim për sasi të mdhaja dhe një uh, bum ushqimor, një lojshmëri shumë e madhe ushqimesh, por duke u fokusuar për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kryesisht tek ushqimet e thata, sepse fëmijët fatkeqësisht sot janë të fokusuar mm -hmm. drejt atyre që janë që quhet junky food, mm -hmm. drejt ushqimeve të konservuara, drejt pijeve të të tilla. Po sikosh në një restorant për shembull, Uh, kur ka një seksion, kjo ndodh shumë shpesh jashtë, po edhe këtu e kam rë. Seksioni i i, i fëmijëve për shkak mishrat, pasta, etj. dhe ka një për fëmijët dhe ushqimet që janë atje për fëmijët janë të gjitha të këshilla, të skuqura, uh, janë nga këto. Fëmijët janë të fokusuar absolutisht kundrejt tyre. Domethënë edhe edhe si thuaç kultura ushqimore që ju ofrohet fëmijëve është e tillë. Ja këos menojnë fëmijëve have atë dhe gjithë gjërat aty do të përfundash. Jan të skuqur janë gjëra domethënë mm. çu për atë që një ritur që kujdeset për veten nuk do t'i hanë. Dhe të në, në ekzaminimet që kemi bërë ne vë dal që shumica e fëmijëve janë intolerant kryesisht nga uh, ato që janë konservantët e ushqimeve mm -hmm. të paketuara. Mm -hmm. Konservantët e ushqimeve të paketuara që E para ashtojnë obizitetin, po e dyta jabi një dëmtim shumë të matë, sepse ato janë të përbërën, uh, janë në përmbajtë të tjurë janë substanca kimike dhe metalet. Qërë janë disa nga, nga ushqime dhe paketuara, kryesore që konsumohen nga fmirë? Ushqime dhe paketuara kryesore që kom, uh, janë uh, gjitha këto që të quen qipse, pra mm -hmm. patatinat, uh, karamellet e sheqerosura në mm -hmm. përqese, Do të gjenerojë i shikon në prafte që mund të rrimë me muaj, po të gjitha gjithandaj. Gjithandaj në ushqim që e kanë lënë atje 1 muaj gjysmë dhe mund ta. Veçmet janë fatkeqësi është të fokusouar nga ngjyrat, nga ambalazhet, nga shumë herë dhe nga personazhet e Disney që u viet etiketave të këtyre ushqimeve. Ka një debat për shkak të që ndodhet tani në botë për ndalimin, ndalimin e reklamave ndaj fëmijëve. Ndër ky vjen nga ushqimet në veçantë por edhe për produkte të tjera sepse fëmia ideja është që nuk di ta ta gjykojë vetë, nuk e ka edukimin ushqimor po themi në atë moshë dhe nëse ti i bën një reklamë një personazh shumë tërheqës, plot me sheqer, gjëra të bëjnë shikonin një një qese karamele që ka Barbie apo Frozen apo diçka tjetër apo Arushat, fëmijët do shkojnë ta blejnë pikërisht për këtë gjë, edhe qoftë sa edhe nëse nuk i pëlqejnë si shije. Pra janë të fokusuar ndaj asaj. Mënyra që... si u marketohet fëmijëve. Në mënyrë tamam si u marketohet. Dhe shumica por, e atyre janë me një sasi shumë të madhe konservantësh, mm -hmm. absolutisht shumë të madhe, që ndikon shumë negativisht, nuk ndikon vetëm për momentin tek fëmijët por jep dëmtime që ne nuk e kuptojmë fare. Të konservant janë substanca kimike që ruajnë të produkte sa më gjatë. Sa më gjatë dhe metale të rënda dhe është parë që disa substanca kimike të këtyre konservantëve po akuzojnë gjithmonë më shumë si substanca kancerogene. -hmm. Q ti nuk keu shikon rezultatet të menjëhershme por rezultatet Por mund të jenë depozita apo. Kur i depozitohen dhe për një të ardhme për një të ardhme afërt apo të largët, ato depozitohen kanë memorje në organizëm. Po po diçka që mund të jetë më më konkrete, më më e afërt një sindrom tjetër për shembull që mund të ndikohet për shkak të këtyre? Absolutisht ndikohet shumë nga një ushqyerje jo korrekte edhe fëmijët me sindromin Down. Ëh dëmtimi kryesor i fëmijëve me sindromin Down janë depozitimi i metaleve të rënda tek ata fëmijë që bëhen në nivelet e trurit dhe në nivelet e zorrës. Në nivelet e trurit këto shkaktojnë gjithë ato simptomatikën në sjellje që kanë këta fëmijë, agresivitet, çrregullime të vëmendjes, mungesë të folurit e më radhë dhe në zor ato shkojnë të vendosen në paretet e zorve duke shkaktuar shkatërruar sistemin imunitar. Kësh për autikët? Për fëmijët autik. Autik. Jo me sindrom ndaun. M'fal për për fëmijët me me sindromin autik. Okej, sindromi autik. Për sindromin autik. E çart. Ëh uh, dhe dhe tipon tipon më shoj, çfarë fëmijën me sindromin autik duhet të kenë një një një dietë uh, ndryshe nga një fëmijë tjetër normal është janë disa çështje që ndikojnë. Njëra pikërisht për shkak të këtyre dëmtimeve që kanë në zor dhe për shkak të vështirsive në daljen jashtë janë të fokusuar në 2-3 ushqime. Po pyetësh prindrit e këtyre fëmijëve të thonë që ha çdo ditë të njëjtën gjë dhe në të gjitha vaktet. Mm -hmm. Dhe shumica e tyre janë të fokusuara ndaj brumrave dhe ndaj uh, bulmetrave. Është krijon atë atë mënyrën dhe e vet për të qendruar asaj. Ai krijon atë stereotipin e vet në të ushqyer dhe ha të njëjtën gjë gjithmonë. Por uh, dekadën e fundit është parë se sidomos produktet e uh, brumrave dhe te bulmetit japin problemet e kta fëmij, sepse uh, produktet e degradimit te tyre ne organizëm shkojn dhe frenojn hormonin e qetësisë qe es serotoninë mm. dhe rrisin tekta fëmij agresivitetin. Domethënë nëse mm. shum shumë më shumë më lërmi, shum, do te hante më larmishën fëmia do ishte më qetë. Absolutisht, nëse fëmia do hante më larmishën do kishte më shumë serotoninë dhe do bënte një tretje më korrekte, sepse ne tekta tekta fëmij kemi një zor te dëmtuar pikërisht nga metalet e rënda, mm. kemi një sistem imunitar te dëmtuar dhe kta fëmij gjithmonë vuajnë nga konstipacioni, pra vështirësia në daljen jashtë, nga infeksionet e herpashershme, pikërisht e kemi të prishur sistemin imunitar, ku 95% e sistemit imunitar është e vendosur në muret e zorrës. Po, po obeziteti, tjetër tjetër problem shumë tjetër problem, shumë, shumë i spikatur për cilin flitet isfikatur... shumë tek fëmijët. Se ka një gjë për këtë duhet të, të pyes se fëmia është si ta mësosh për shembull në A, në shumë gjëra. A mundet prindi për shembull që që t'i hapi fëmijës, po flasim uh, shije, shije, shije të mirë në mënyrë që ta mësojë që të hajë edhe zarzavana, të ngjyrat edhe këto gjëra. Sot, sot uh, po fokusohemi gjithmonë më shumë në ato që quajnë mini trajnimë uh, të prindërive se si uh, tifusi fëmijëve, perimet dhe, dhe frutat në menutë si t'i bëj ato të kënaqshme për syrin që pastaj uh, të jene të shishme për të. Mm. Sot, për, e, aplikohet shumë dhe thuet që nëse fëmija nuk ha frutat, zgjidhë një frutat me njyra që ati i pëlqenj dhe vërin një, një larmin njyra që të, të jene të të rejshme për stompa. syrin, të njëjtë njëtë njëtë dhe, dhe me përimet. Sot, në gjithë Europën po, po punohet me programe të mirë ushqyerjes që bëhet që në shkolla. Pra fëmijët kanë një program të veçantë ku i mësohen vlerat e ushqimeve dhe si ata duhen të ushqehen, sepse obeziteti, shifrat e OBSH sot janë që në, dy, në 2015, në vitin që flasim, do kemi në shkallë botërore rreth 2.15 miliard njerëz mbi peshë dhe 700 milion obezë. Pra obeziteti po rritet më rrit me ritme shumë të ndaja. Nga statistikat aq sa kemi në Shqipëri është rreth 20-22% e fëmijëve obezë. Mm -hmm, mm -hmm. Pra uh, shifrat janë alarmante dhe kjo shumica i atribohet ushqyerjes dhe pastaj dhe jetës sedentare që bëjnë fëmijët. Nuk e ke kuptim shumë i madh që bëhet mm -hmm. për obezitetin, është që obeziteti ndodh vetëm aty ku, ku Përindrit kanë Në mirë qënje Ndërko që e uh, ja. kundur ta është e vërtet uh, Që ushimet më të lira janë ato që shkaktojnë ja, Në bezitetin Dhe, dhe përhandaj për shumë përda marrës e Amerikë uh, Shumë obez janë uh, Fëmijë që i përkasin shtresave të varfra do to po bu sense nuk është ajo që më që kanë prindërit të japin dhe ky ha dhe u bë i madh por e kundërta është do të ngrenë keq do të ngrenë ushqime të gabuara shkakton obezitetin ndoshta edhe edhe diabetin tek fëmia ndonjëherë absolutisht edhe diabetin një nga uh, sidomos uh, ushqimet me sheqer uh, me sheqerënat e përpunuara janë një nga faktorët më riskuës për të dhënë diabetin që në moshë fëminore uh, të këfmijet. Qarë, nëse mund bënim një listë vogël, 4-5 uh, ushqime kryesore, për shumë, që një fëmi obez nuk duhet i konsumoj. Uh, Dukë njësur në do shtaj që nga pijet e gazuara, e me, me sheqerë... E marra janë gjithë uh, ato që që qënë ushqime të paketuara ose ushqime të, uh, të paketuara që janë uh, jo ushqime të basë, që thamë patatinat, gjithë gjërat me qese, kokoshkat, krekërsat, mm, mm. karamellet, lëngjet. Pas taj, në vënd të dytë, hënë ushimet e fast food-eve, që dhe ato pikërisht saltrat dhe gjithë gjith saltrat, keqapet, janë mm. absolutisht ngarkuara të, ngër, sheqere, të ngarkuara po. me sheqere dhe të ngarkuara edhe me kimikate, sepse dhe ato vinë nga... nga konfekcionet të paketuar, mm -hmm. a i që rrinë për shumë kohë uh, të tila. Ma dhe cornflakesat, mm -hmm. edhe cornflakesat, edhe cornflakesat, që, që subazohet si një gjë letë përmjëgjës, let po që e n... për mesheqerë? Uh, kanë predispozit. Cornflakesat, një piesë e cornflakesatve akuzohet që ka sasi edhe të lartë metali, se të mm -hmm. është një loj cornflakesat që rruhen, konservantin kryesore kanë metalet rënda, dhe janë nga cornflakesat më të rezikë shumë, mm -hmm por uh, për shëndetin e fëmijëve. Duke ditë mua, nësikur, mm -hmm. uh, sigur sigur rregulli rregulli uh, duhet të jetë nëse gjyshi ose gjysha ja nuk e njeh se çfarë është, mos e ha. Do të jetë një gjë që gjyshi, gjyshia sot... e njëjtë se e ka ngrënë kur ka qenë i vogël. Po, saot ne po fokusoami sa më shumë gjejmë fshatarin më më të humbur atje mm -hmm. në treg mm -hmm. me gjërat më të shëmtuara në fakt, po për të marrë uh, nga kopsht apo nga një, një, kops, një banca. Kopsht, sepse gjërat që ti i shikon që janë me hormone janë të gjitha një format, një ngjyrë duken bukur nga jashtë. Nuk kanë të bukur nga jashtë, por që janë, në fakt janë goxha probleme. Ëh, uh, atëherë do të jetë në Hotel Mondial. Uh, Cila është data? Konferenca do të jetë në Hotel Mondial në 13 shkurt, ëh, uh, nga ora 9:00 e mëngjesit në dy sesione deri në orën 5:30 pasdite lektori ose kryesor uh, i kësaj uh, konferencë do të jetë Paul Shatok, që është sot uh, kryetari i organizatës botërore të autizmit uh, dhe uh, kryetari i qendrës uh, autizmit në Universitetin e Sa uh, Sutherlandit në Angli. Ai është nisur që prej 30 vjetësh nga një eksperiencë personale, pasi djali i, i tij ishte autik është farmakolog dhe mjek dhe ka 30 vjet që merret me uh, sindromin autik dhe me trajtimin biologjik të sindromit autik që fokusohet në mirë ushqyerje dhe në terapi me minerale ja ku qëllimi është eliminimi i metaleve të rënda nga organet. Kush mund të marrë pjesë? Ka përshëndetje, unë e di që ka ka prindër që kanë fëmijë me sindromin autik, të cilët do të ishin të interesuar Absolute për të ushur më shumë mbi mbi mbi dietën mbi atë. Mund të marrin pjesë? Uh, mund të marrin pjesë pjes prindër të interesuar për për mirritjen e fëmijëve, edhe të fëmijëve me sindrom autik, por edhe të fëmijëve të tjerë që kanë probleme me ushqyerjen pasi, uh, keqë u shqyra i e pjo vetëm probleme në rritja në pesh, por e dhe të shregullimet të vëmëndjes, dhe hiperaktivitet e kënë fëmi normal, dhe ne kër i regullojmë ushqimin e shikojmë që janë uh, edhe ushqimet pjesë PS, e kësaj loje në hiperaktivitetin e këtura fëmi të një dhe dhe qëmë nga kopshtirë, pasër e që në konsistu, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në sheqerë pastaj bam bien edhe bën bën pasiv po, se janë janë fëmijë që rrisin performancën e tyre dhe rrisin vëmendjen në momentin që ti i, i heq ushqimet problematike. Pra, thamë që mund të marrin pjesë prindër të këtyre fëmijëve dhe gjithë personeli shëndetësor, sepse thashë që ne kemi një gap të madh në uh, nocionet bazë të nutricionit, Sidom, e, e, sidomos edhe tek nutricioni i fëmijëve që nuk është prekur fare deri më sot. Një fakt interesant për mm. përta përta vendosën në fund kësaj sembyllje është që uh, ky është nga një vend me statistika si shteti bashkuar të amerikanëve por ndërsa ëh uh, disa të lira janë bërë ushqimet aq më shumë është shtuar buxheti për ilaçe absolutisht sa më lir të hash aq më aish shumë ilaçe më... blen ëh mm -hmm. uh, dhe sa më shumë të kujdesesh që ushqimi të Tetë mirë, ash pak. I lanse përfundon që bën. Kështu që ajo, ajo aty e shlyhen vetëm. Paralizimi i parë që fillon nga smundjet është pikërisht paralizimi me ushqim, gjë hmm. që ne e kemi në dorë. Pra, ne afektohemi nga smundjet dhe uh, ato që e shkaktojnë ose uh, ato që nxisin janë ai çka thithim dhe çka ham. Nëse çka thithim, nëse individi nuk e kemi në dorë, janë. Ës ajri jan industrit që punojnë në radh, atë çka hanë e kemi totalisht në dorë. Kështu që e para parandalimi i parë fillon tek ajo çka ne hanë. Ëh. Mm -hmm. Duhet të jemi të paktën të ndërgjegjshëm mm -hmm. uh, për të filluar për të bërë ziedhet e duara. Faleminderit Albana Daka nga klinika Fit Health këtu në Tiranë. Konferenca e dytë e nutricionit miqdashur zhvillohet edhe një herë datën me datën 13.00 shkurt në Hotel Mondial, sa Lodea. Qar, qar në orë është? Në orë nëntë. Në orë nëntë në njësit njësë. Oke, okay. shkërqyëshë mjagëve morat veshë, nëse një t'interesuar dhe kjo është me të vërtet një shka me interes dhe shumë në cishëm përshëndetin. Shkoni atje. Skinny Jeans është kënga që Elisa Dulidl do të këndoj këtani. Ora është 8.34 dhe ju jeni me radio në Club FM në 100.4. Në kërëvejnë mqesi dore, është danin tete të tretë dhe shtatë minuta, miqë ju përshëndesim dhe ju rojim i ditë fantastika, unë jam blendi bashmejerin me aqinë, oltën e dhe lorinë, zëmë gjes me juve nga 7-10 të tunë barit e klap e femnin 104 edhe në ekranin e klap të vesot, është dita dërgomtare kundra hedhjes dëm të ushqimit, donim të ju, kujtonim që ka njërez këtu që nuk kanë, nuk kanë të hanë përto momente ata që janë përmbitur të pakët, po Tërguar, e, edhe ka një numër telefoni këju e mund të ndihmoni nëse zgjidin të bënë i kështu është 067 20 56 56 Po, oh, edhe njërë tjë të rjeri <laughs> 067 20 56 56 Ok Kështë që sjë nëse keni uh, ushqimën për të dhënë apo apo mund të keni uh, tesha që doni t'i jepni për ata njerëz që janë lagur aty, uh, apo medikamente, ilustro, mm -hmm. mund që të gjeni në telefonin 0674056756 dhe dhe të bëni një kontribut sa do të vogël. Mm -hmm. uh, është mirëpritur, është çfarë çfarë uh, po thuat. Okej? Okay? E vërtet. Volta kemi fitues për xën Në faktë janë munduar të gjejnë zërin njeri Por, duke por, më thënë, por Nuk e di nëra malej më thonë për shëmbull Jo, mm. mm. që është e pasakt Rudina Magjistari Jo ja. Grida Duma No mm. Mm. No No Me të, të kanë thënë, edhe gjejnë me të njerë Me Moza Hmeti Jo Kër një politikanë mësuar të shëmë gjithmonë të flasë për qështi të kërësore që shqicën mm. shqiptarët Jasa kur nuk ka preferencë atilla, sikur nuk dëgjojnë muzikë, ëh? Por, sikur nuk shqetësohet për gjërat romantike. Mm -hmm. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Do japësh një ndihmë altinim. Po mund të themi që është që? Uh... Gazetarë dhe prezantuese njëkohësisht. Gazetarë dhe prezantuese, mirë dy gjëra ka dhënë, jo jo një ndim por dy ka dhënë Altini, kështu që smutuar që Altini se ka zemrën të të bujarë, se ka zemrën bujare. Bravo Altin, të lumë, dy ndima. Mish dashur gazetarë 1, prezantuese 2, kush është personi në në fjalën e zërin e cilës po dëgjojmë këtu në klubin e mëngjesit sot si zë misterioz? Kujdes. Atëherë, ë um, <coughs> A mundet të pyësim se kush ka fituar lojën ton lidhje me lajme Një detajnë që donim që të saktësonit ishte Që brezit të dytë emigrantëve shqiptarë në Greqit do të jebet në nështetësia greken në Dërsa prinderve të këture fiminve do të jebet e drejta E qëndrimit të përherëshëm Për të votuar Që më kanë thënë se Për të, të votuar, jo, është, ga, jo, është gabim, oke Këtë e të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk ka asnjë drejtë si për, të, të, për të, të votuar. Jo, e drejta jo, për të qendruar kur jo, gjithmonë. Ja, kanë 10 vjet të drejtë për të aplikuar për shtetësi. Ja, jo, jo skali. Ja. Ehm, um, s'është ajo. Është e drejta për të votuar, që është, uh, sështë, kjo është përshëndar është folur në media sepse tani ata mund të ndikojnë edhe mënyrën se si pushteti shkon në Greqi. Okej, okay, sorry, iku ajo. Ehm, um, <laughs> na do të këndojmë tek muzika, është Niko bashkë me Vince in your arms, juet kjo këngë. Ju përshëndesim nga vallet e radios Klavi Fem në 104. They go remember me. I think I know I can. Who says it's hard to reach? Who's gonna stop me on the road to success? I don't know. They try to break me down, but I'm still on my feet. This city's full of life. So why isn't hard to breathe? Oh why? crawl, and sometimes I feel like I ain't nothing at all, life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. on the machine so they can go back in time i don't no When i lie down in your arms Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Hello, Mirziniar Club, ne mjesit mi dashuri. Përshëndetje mars tani 8:46 minuta, un jam blendi këtu bashmehirin, Altinën Ondën dhe Lorin. Çdo mjesë juve nga ora 7:00 në orën 10:00 këtu në valët e Club FM 100.4 10, 10, edhe në ekranin e Club TV. Mëmjesi jiltav. Mëmjesi, mëmjesi, mëmjesi. A mjësit. do të fitoj sot është dita për të mos hedhur ushqimin ndon. Mhm. Okej, sot do të zgjidha për të nxitur ushimin të. Cosa keni menduar një fjalë për shëradhet tuaja? Okej, atëherë nisim. E nisim. Sot do uajmë fjalën miqdashur gocave vetëm me disa pyetje. Kam përshtypen sot dhe është shumë lehtë për neve. Jeri, duhesh shë. Jeri, duhesh trambog. Vetëm të lutem mos e kaqë. Ju vjen të ftuar në një pjesë në 0692070222 0692070222. Shëradio. Lloja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Yes. Goza është diçka që është e gjallë. Ë e gjallë? Ë e gjallë, diçka e gjallë. Jo në kuptimin e mirfill të fjalës gjallë. Po, ndoshta kuptim. Nuk kuptoj teknikun Altin. Teknikisht i Altini, teknikisht është gjallë. Ktu sigurisht për flasin për një fest Halloween. Është një kriencë, është një kriencë. Jo. Jo. Atë heri është një kushëri yuni. Ja, është ja, një ja, personazh. Ja. ja. Por një personazh mund të ketë diçka të tillë, dhe jo vetëm, dhe jo vetëm. Pra siç po e kuptoni, nuk ka asha të thjeshtë blin. Po një ring, ndonjëri nga ne këtu e ka diçka të. Të gjithë po, po, po. ne kemi një të tillë. Po, po, ne kemi një gjë të tillë, pra është diçka që e kemi ne. Ka njeriu, e ka njeriu? Po, njeriu e ka, po jo vetëm njeriu, patjetër që po. Pra është diçka që ka. Është diçka biologjike. Është, është një, është e vërteta. Po turist merresh, gjëse, gjë, tjetër gjë. Ja, gjo, ja. Ja. A, ja, ja. <laughs> jo, çfarë është gjëja? Gjuha. Jo, jo, jo. Gjuha. Jo. Se ku kemi kartë është domethënë pjesë e trupit i pjë? Jo, ja, jo, ja, nuk është e dukshme në mënyrë siç është hunda për shkakun se ne e shohim. Nuk është një, një pjesë brenda trupit. Është diçka brenda njeriu. Është fizikë brenda njeriu. Fillon me z. Ka veti fizikë. Jo, jo, jo. Veti fizikë pastaj. Jo, jo, jo, jo, jo. Është është në ndërgjegjen e njeriu. Po. Jo, tamam, por çë. Fillon me k. Me ja, k ja. fillon. Vazdon me A. Mhm. Po jete edhe zotret. R. Bravo. A. Si mund ta ndihmosha Altin i çesë ka gjetur për shkak? Nuk ka nevojë, rëndësisht është u gjet. Po jo, ai në squad. M'u mjafton. Unë kam vëzhgjuen që u gjet pra. Mirë mirë, ti e ke gjetur. Mund ta kesh, mund ta kesh të ulët. Mund ta kesh të larë. Si dobë, dobë, i fortë, ke braç që ta dhoni erë tani këtu. E gjetë seriozisht. Po normal. Mirë bravo, ai keni gjetur. Ta një si vlerësonit tonin, në si DM përshën, na vlerësonit që jemi DM me këto? Me këto? Unë me ndoj që me këto jeni, kjo është i sigurit. Me të fartë, ma një. Shmaj? Me të fartë. Po, sigurisht. E vlerësonit shumë. E vlerësonit shumë. Dishom. Skitë që bëndë e vlerësosh? Ja, dohet, dohesht, se më në funda rritëm që të regulonim këtu Se qëfar ndodhë oh, Me tingullin më po, serios Po, me tingullin, pa. më shqy të dohet atë gjoje pakirë Në që vësej e akoma kurioze për ka mm -hmm. Po kjo është tingullin që këshin më mend Kjo është tingullin që këshin më mend Kjo është Vritëm mendjen 0692070222 0692070222 ky ishte pra ky ishte që që ne kishim Nuk e shumë universitetin. Ë ndër mendja mua. 0692070222 do 069 të kemi mbaspak edhe me Pop Cuisine për ditën e sotme. Ju mm. përshëndesim nga valët e Radio's Club e Femn 104 Fergie bashkë me YG L L.A. Love, she was here. Dashuri, Los Angeles. Mm -hmm. Tell them where I'm from, finger on the pump, make the six straight jump from SoCal, Hollywood to the slums, chronic smoke get burnt by the calip on your sun, on the west side, east coast where you're at, just got to New York like a net on a jet to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world, took it back to Ferg, tell them. Late back, slow down, better represent when we come to your times, I'm late back, slow down what you represent when we come to your dance getting with the venice i'm gonna be there in a minute i just booked a Paris ticket thinking i should never visit i'm gonna run into the limit in me i'm on way of venice elleg got the people saying L -l -l -l -l -l -l. flexed the all uh all -uh, everything flex I'm on a track my girls all stacked when I'm roll down the window let me know where you Atlanta no south kick a lack Texas grill cat a lack through Miami then back to London jump me cuz in France the whole damn world took effect to farm tell them slow down better represent what you represent when we come to your downstairs. Getting with the business when I come from Kansas City, here, Manila, turn this Christmas, south to India. Visit Puerto Rico, is it Swizzet, bring my people back to Venice. <laughs> LA, got the people saying, side e where you from I'm from west side california uh, baby we in up backyard the million ain't hot mama be like why you so bread have hey, you ever seen a gangster nigga make a bean dollar drake did it he for melay so pop your car the lapd be all over me trying to ban me from my own bt But for no reason, the cops just kill that. Home, I'm the Ryan and King Ryan. This shit beat wild. I hit the club and party like I scored the touchdown. I pop a bottle and all the models want to fuck out. We jammin' on beat, cook, busting overs on Sunset. Or I can take you to Venice Beach and watch the Sunset. Or I can take you to the Blippers gang, court seat, floor side, eat, no rice, go chicken, right? La, la, la, la, la, la. And I'm still down, say, oh. We like to love it We like to love it We like to love it Fergie Bravo like e qofte Ferguson Miqda shumirë si këni ardhun Në klubin e mëgjesi Ty për shëndesim dhe uremitit fantastika Unë jam blendi të pash me jiri Në timi në otën e dhe lorin Në qdo mëgjesi me juve Atere, <bathroom> ne do të kemi të një Dujgjera, kemi kujtsin me seri të popkuizin që dalshëm dalzëm nikosinë po ëh të dyja ingredientë do të lë të dy do të lë dy dorë që zgjedhësh njërin apo tjetrin atin jepi ëh ta merr dhe ashtu bë kuizin me seri sa do keni modele dhe marka hm <laughs> makinash <laughs> ok Në kimi për asaj që makinat kanë modele, kanë edhe markat. Përkatse, hmm, për, mm. për shembull, po themi Fiati ka 500. Panda, akutiun çfarë, modele nga mën DM, o, e e mëndryshme, mëndryshme. Mëndryshme. <laughs> më ndryshe. Emrin pra. e emrin. Nëse unë ju pyyes për një model, a mund të më thoni juve për shembull se cila është marka? Uhum. Mm Çi -hmm. model? Përveçon. Për shembull, këtu në këtë foto, shohim një Corolla. Shohim një Corolla, modeli quhet Corolla. Pyetja është cilash marka? Sila mm. është Marga e makinës pra Që përshin korollën mm. Eshtë një modeli kujtë 069-27-1222 Dhe njësim të një pop kujtësin pa omburkon Në klubin e mqesit 4 pyrëtje nga Fjallori Betani, i Gjus Shqipe Për cdo shqiptar patriot Rillim da sa volegalist Për shqiptarët e cdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Për cdo shqiptar patriot Djemë me karakter që jemi unë dhe alëtini këtu <laughs> Si që zbulua nga kush për e di gjuesve Nga Anora Bravo brother. Dhe fiton djy bileta për në sine plesë Ah, sa mirë um, Adere, ne kemi uh, karakterin Por unë dhe ala të gërma kësot edhe për okay. kujtsin meseri kujdes Kujtsin meseri mishdashur Kujtsin meseri mishdashur Kuj, ose pop kujtsin ditë sotve um, Kemi ndaluar të këfjallori gjues shqipe Dhe qëva e ka ndodurë është që Të gërma kë unë kam për shkrimet Ose për kuvizimet dhe këtyre 4 fjalbe Ta, Pra të gjitha përgjitë dhe sakta duhet të nisin Me kë Do mos dëshmërisht me kë Shëndet oltë Si, si kolla Ishte kolla po ishte... No, ishte shtim... kolla Kolla, oke okay. Oke, okay. pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një, një. A <laughs> dhe jeri, kujtes mm. Figur që bëhet me dy vian që ndërpresin njëra tjetrën duke Oh, uh, Figura që bëhet me dy vija që ndërpresin njëra tjetrën duke formuar katërkëndë të drejtë. Mhm. Mm Okej. Okay. Dekord. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Altin është një organ udhëheqës i një nësie ushtarake. Mhm. Mm një organ udhëheqës i një nësie ushtarake. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Holta. Po. Këshpërtym. Po. Degë mjekësisë që studion metodat e shërimit të sëmundjes përmes operacionit. Mm -hmm. Me k. Mhm. Mm Dakor, po, thjesht. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. 4. Dyqan ku shiten sende të vogla për përdorim të përditshëm. Mhm. Mm Dyqan ku shiten sende të vogla për përdorim të përditshëm, edhe kjo me k. Kujdes pranë. Ka që ishte popkujci 069 207 222, 069 207 222, fejnë basma. Kem nisur ta. pjesën e tretë të klubit të mëngjesit, ora shënon 9:07 minuta yore, mëdica më të bukur dhe të mbar ku do të çndodhni. Më sikeni ardhur në program, miq, ju përshëndesim 9:07 ora e tretë e klubit të mëngjesit, mm. nisur edhe për sot dhe ju urojm rrugë të mbar juve që jeni në rrugës, fund të mbar juve që keni mbritur në punë. Do bëjm tani përgjigjet e popquizit këtu, mm -hmm. kemi ndalur tek fjalori i jug Shipën në Gërmën K. Sot Kujbashku, si bashku, unë kam përkupizime dhe 4 fjallëve që nisin me kë, dhe se ciri prej pjesë marë zve këtun lojë, më gjithë si Lerida, Altinë Mgjës, dhe Gjende, Oita, Mgjës, e gjithashtu Mgjës. juve për mes numëri telefonit, keni marë pjesë për ti zëbërthyre të përkupizime. <laughs> okay. Atër e gati, pyetja e parë ishte kjo, një figur që bëhet me 2 dhja në që ndërpresin njëra tjetrën duke formuar 4 kënde, drejt. Kryq. Kryqi është sakt. Dy vija që ndërpriten formojnë katër kënde drejta dhe është një kryq. Pyetja <coughs> numër 2 është për Thaltin, është organ udhheqës i një iniciative ushtarake. Komand. Komand është sakt. Pikë numër 3 për Oltën, degë e mjeksisë që studion metodat e shërimit të sëmundjes përmes operacionit. Kirurgjia. Kirurgjia është sakt, bravo. Pyetja e fundit edhe një herë te Geri. Më shkoj në dyqan ku shiten sende të vogla për përdorim të përditshëm. King Kaleri. King Kaleri. Kan rënë nga përdorimi, sa kanë shumë përdorim para. Përdorin kancelari, kanë përshtypen sot apo jo? Kanceleria ka me gjëra të zyrës, shumë gjëra, letra, gërshor, gjithçka, gjëra si kiosk. Kiosk. Mund të shojmë edhe këtu, ose po duam të shkojmë që King Kaleri është një vend ku blen gjëra për përdorim të përditshëm, të paktën sipas fjalorit të gjithë shqipe. Kush e kemi dhe çfarë na thon kush është fitues? Është Rovena fituese 969 i morën numrin, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan. Mund të blesh një Bravo. palë gërshër për shemb ulta në një king calendaria ose edhe në kancelari, meqenëse ra fjala, Popa. me cilat mund të bësh këtë tingull që ishte tingulli i parë që A, ne kishim këtu. E dijon? Po. Pra janë gërshër. Ja, gërshër. Akesh ja thetër këtu është është uh, <coughs> filmi, Interstellar. Po, shikoja, po shikoja Interstellar në nërkohet. Munda shikojnë një moment, pëse jo. <laughs> janë këto pamit e më rekulluash me të Saturnit. Më Por... përqenë edhe muzika në nërkohet. Përqenë? Kjo piano, ja. Mm. Interstellar, janë nga filmat shë uh, konkurronë për uh, të marë të shvimin Oscar, Oscar si firmi me mirë i vitit. Me të vërdet një film jeshtë da konsho, duhet të tonë. Interstellar. Okej, okay, mir, ë, uh, vijojm programin tani, da dalim, ga, dalim <gibli> nga dalim nga intervista me votjet si tjetër. Te vjetit është Roland i fton dy bileta për nasin e plek. Bravo. Okej, okay, bravo e qoftë. Mir, ë, um, gota, doni që ta bëjmë tani kthimin e Sharatisës? Po. Mendoni që kemi një fjalë? Ne kemi një fjalë, po dhe sigurisht. Atëherë, gati? Gati. Kjo është radio e kthimit miqdashur, vajzat gjejnë fjalën e Altinit dhe Blendit. Ë. Ta djepa këtë? Sa për frymzim? Po, patjetër. Halim derit Nuk getës jo nda jo është një send, fjell e joj? Njëbë një kësa, you can do it është <laughs> <yeah> <laughs> një send, po thot uh, tjerit? Jo Jo është një ni... veprim? Jo, nuk është veprim është një koncept? So you can each have koncept Antina është koncept? Jo Jo Jo t'amam një koncept është diçka i gjall? Jo, nuk është diçka i gjall Diçka i shahajt? Jo Një cka i shepiht Jo Një n Jo, jo një ide, jo koncept, jo diçka tjetër, jo diçka që ha, jo një sens. Është frymor apo jo frymor? Jo frymor. Jo frymor. Po ju duhet të themi ai që mbantë përbëhet nga përbëhet nga frymor. Është një organizim njerëzish. Një institucion? Një institucion është saktë, bravo, bravo, një institucion. Një... Sa të tilla kemi ne në Shqipëri ose në Tiranë? Kemi më shumë se 1, dhe janë m. Jan m.n. Jo, jo s'kanë, si ja, jo, nuk kanë më. Ministrit po më. Si Sen ministrit, jo. Ja. Ësht diçka që ka lidhje me Artin? Jo, nuk ka. Jo, jo, i di që Artin. As më shën nuk fillon. Shkola. Jo, nuk janë shkollat, nuk janë ministrit. Kujdes goca. Jan çeveritare apo jo çeveritare? Jo çeveritare. Jo çeveritare. Shtetrore, por jo çeveritare. Shtetrore. Po në anë të shtetit, po nuk i kontrollon qeveria. Është institucion mm -hmm. jashtë deskaditë me arkivin apo me kulturën. Qeveria nuk duhet të përzihet. Po. Në punë pa me kështu përzihet. Institucioni. Institucion, jo, jo, nuk është çështja aty. Jo, nuk është puna aty. Po që janë të ndara, <laughs> pra janë të ndara. Kjo është ideja. Si shndahet pushteti? Ky është një institucion që ka që ka dhe, si thosh rridh nga kushtetuta, por nuk është e varet domosdoshmërisht nga qeveria. Edhe pse në një formë apo në një tjetër, qeveria ka ndikim sigurisht. Në emrimin për shumë dhe Drehtua si të institucionit Pë E sakt me për <gjë> Përra okay. e sakt me përra Përra e sakt me përra Oh, e gjetur, oh. e gjetur, oh. e gjetur. Bravo. bravo. Bravo. Ora të lumt. Faleminderit. Mos faleminderit uh, që më ndihmove. Mos shkofsh në në këtë. Asnjë gjë. Por uh, por le të djegim një këngë tani nga Sia, miqdashur. 0692070222 është numri i telefonit 0692070222. Kjo është Elastic Heart. në mëmëjesit miq dashur sapo që nduam bashkë të tek vet these days unë tani ora është tani 9:25 minuta e mëmjesit wow ok i kushtoj shpejt ishte kënga e ditës ishte kjo a po ta keni? po ta kam atëherë atëherë ishte juna që fiton një lule nga bota e luleve kush ju juna jura ka fituar një lule nga bota e luleve se ka shënd mesazh i parë që thon kënga e ditës atëherë kur duaj në rregull mirë korollën e tham se nga vjen është nga familja e... Toyotës. E Toyotës, bravo. bravo. Irri fiton dy bileta për në Ciaplex. Minjë pjedi tjede për juve mund të shëtë kjo mishë dashur. Mej që korolla e për këtë familjes Toyota. Si e ka në bjëmrin Megi? <laughs> Megan, është, Megan. Megan është, ashë Megan? Megan. Atere, Megan. Si e ka në bjëmrin këtës. 069 20 70 222 22, 069 20 70 222 Olana 22. lidhje me shëradion e çumave kush e ka gjetur? Ësht Kamela fituese një kurs kursi fotografie te Art Center Tirana. Bravo, më faleminderit. Prokuroria. Bravo. Nëse sagt për rajonin ishte prokuroria, fjala juaj ishte karakteri. Ëh uh, tani kemi një pyetje tjetër miqdashur. Kjo vjen nga larg nga portej oqeanit, nga shteti i bashkuar të Amerikës. Ka të bëjë me aktualitetin një shesa, dhe ngjarjet. Le të cilësojmë se sa të vëmendshëm jeni ndaj lajmeve që ndodhin rreth apo rrotulliu. Ëh. Uh -huh. Ky personazh mund ta shikoni edhe në një foto këtu. Ëh uh, ka shpallur, uh -huh. ka shpallur uh, duke kritikuar në fakt edhe dhe dy partitë kryesore ka shpallur kandidaturën e tij për presidenti shteteve të bashkuara të amerikas për zgjedhjet e vitit 2016. Mhm. Mm I cili është personazhi pra që sapo ka shpallur kan zyrtarisht kandidaturën e tij, qëllimin e tij për të garuar për garën presidenciale të vitit 2016. Kush është ky pra? 069 20 70 222 mm. dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çfarë. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ëm, mm. ulta. Um, po. Na gjetën që uh, fjala jone ishte ose tingulli un ishte një gërshër apo jo. Po, po. po edhe Atë në, kemi Let, një tjetër? Po, mund të provojmë një me një tjetër? Mhm. Mm Cuidadse. Cuidadse. Alini. Edjova? Shum pak. Kujdes. Çfarë është? Çfarë? Hm, çfarë mendon? Mm, me 069 20 70 222. Nuk më. Kam ide për. Këngë, ndoshta nuk është e dhurë. Ide e brendshme apo jashtë? Ne? E jashtë. Nuk shiko formsin. Okej, mos e thuaj. Ne e vreni. Duhet të piceroj mirë këtë. Mund të azhundosh edhe këtë. Okej, okay, kjo është pra. Ky është tingulli misterios mm -hmm. për momentin. Tani mbetet të uh... Për çka gazeta? Të dhënat e 3% të shqiptarëve janë pro hapjes së dosjeve, thotë mapa. 87% e shqiptarëve pra, janë pro hapjes së dosjeve. <laughs> tot gazetarë shqiptarë gjithmonë me këto shifra po 4.5% si se gatjëra kështu që sa sa vësh të rkashën kjo kanë dalë dy burrat atje në një konferencë kanë thënë që ka aq përqindje shqiptarëve janë pro Hades doze po sistemi 100% do ndonjëri në... prej tyre kështu që kur është përmendur ka kapur vetëm tetën e parë të mbrapa në ndonjë gazetarë thotë pra si shkon nga 83% në 87% e shpërthyer ime nga një gazetë tjetra dhe akoma shumë frasmendin kush e ka të saktë 3 që me 7 janë pak lërgë, po. Janë, bra. Edhe kur thot 3, 7, 6, lërgë, po. E, nuk e ti, si oke. Okay. Nuk ti ngëdojnë hmm. njësaj, po. 5 a dhe të të të në zakon njështë minatërojnë. Kjo ndodhë ndod me këto, ndodhë edhe me, me moshën e të akuzuarit, për shumë. Mm. Ose moshën e viktimës, ose moshën e njëri që përkallon atje. Ose moshën e njëri që përkallon atje. Rrugës. Ai është 24 vjeç deri në 12 vjeç, domethënë nuk e di diçka. 12 vjeç me një palto, një 12 vjeç i veshur si një 24 vjeçar. Kaloi të ose ëh 24 vjeçari kishte gjashtë fëmijë, ndonëse më i maldi 12 vjeç. Enkatrohen ato detajet, nuk kemi shumë. Ose ka qendoi njëri me Oreks dhe katër të tjera të kashtuar nga vetja. Po, kjo njëri. Etjera që do të ndorton për shkak të sot edhe në këto ëh tek ç'i thëpi një çfarëmos. Ka ka një Ka një problem shumë të madh sepse të gjithë janë duke u zënë për klikime, flas për shtypin online tani se është, është kaluar ka online të këto blogjet dhe këto gjëra të ndryshme dhe, mm -hmm. dhe qëllimi kryesor është që të kesh klikime. Tamë. Nuk është që të raportosh për shembull siç duhet, se ka janë sa gjëra ato që i mësojnë në shkollë gazetari. Studentët që këto janë bazat e gazetaris. Duhet të të kesh burimin e lajmit, të kesh saktimin e fakteve të gjithë këto ja, që janë të tjera. Këto janë disa pika të rëndësishme. Por kur kur qëllimi është të bësh klikime, Pasaj, muam duket sikur to bie në dashje, më thjetër. Është kaq e rëndësishme lajmi më shumë se. Po, bra. Po çfarë i mi bën këta profesionistë? Të japin si... një titull bombastik, sepse shpeshherë qëllon që edhe titulli nuk korrespondon fare me shkrimin që është mm. në vendin e tij. Ose verifikim faktesh, oh, për shkak të. Sepse po e, po e bëri njëra gazet ose njëri nga blogjet, po themi, e marrin gjithë tjerat dhe dhe, dhe, dhe, dhe brenda brenda orës ai lajmi për hapet sikur të ishte i vërtetë mm -hmm. dhe askush nuk e ka verifikuar. Po zonana sushta bën punën e vet që duhet ta, ja. ta kishte bërë. Se prandaj paguajsh mund të fare, nuk paguajsh si këshu për të bërë copy paste, po me çesësi është. Është kjo lufta për që bie ndikim. Në Nëse ti do të bësh sensacionalizëm, do që të marrësh klikime, atëherë atere... besu jo të besueshmëria jote është zero. Nëse mund të përsëritësh, mund ndodhë një herë, dy herë që ti arrin klikimet që dëshiron, por herën e tretë. Duhet të kur ka një problem etik atje. Nëse e bën diçka për profesion apo e bën për klikime. Se mund të jetë për shembull që që një shkrim i shkruar thjesht si duhet që i bie te ndonjëri gjatë, ndonjëherë me fakte, ndonjëri një, mm -hmm. thelluar, mos pëlqejë se njerëzit duan edhe konsum këtu. Lollipop do me thëmë, pam, pam, pam, të shpejtë, të menjërë që. Si na në hënë gëmë fejua, për shumë shum, shum, shum, shum. dhe është, është lajmë. E dhe për shonim e kë dhe kaqë. Që ishte milion njërë, tjere, tjere. Do me i bëndi një biografi pa, të shkurter. Po, po, e vëllë. Me 4-5 reshte, jo shumë, së kemi këtë lëtës. Gaj Sebastian vjen tani me Linger në kryvën e mqesitora është 9.31 minuta sweet both refused to face her fire burning, but I'm wondering why I still can't feel the cold, and I squeeze, I squeeze as hard as I can, hoping I will get some blood. to the last one Each release is just a lease that repeats the past one A song that never ends that was Lamb Chop Exodus but the sex in us is so a walker mat back to damn right So even when the band stops the guitar's still playing Even though the hand's not and all of this amounts to poltergeists and haunted houses So even when we die we'll still be alive Tell me why Yeah we did it to now that the party's over That's right Gani Sebastian, me Linger, më sinjnor të nderuar të klubit në mëngjes të dashur. Hoje uh, uh, i vim t'regjontë për uh, një gjyshe e cila bën uh, cakatimën shumë interesante. Mm -hmm. Tani si është historia e kësaj uh, gjyshe? Tani gjyshtë këtë është rasti një gjyshe, pavarësisht se ajo e ka emrin Aurora Leveron, është 92 vjeç, jeton në Kaliforni dhe mm -hmm. ju jo e dini që në Kaliforni kultivimi i marijuanës është i lishëm dhe përdoret dhe uh, aq më tepër kur është për uh, të luftuar disa llojë sëmundjesh. Dhe 92 vjeçara e paraditë 92 Uf, është sot teksaj dita dhe është në formë të shkëlqyer po ta shohim. Ë para shumë vitesh e bija e saj ka pasur probleme shëndetësore vuante nga një lloj e rëndë epilepsis mm -hmm. dhe mjekët i sugjeruan që zonja duhet i gatuante uh, vajzës së saj ushqime dhe receta që ajo donte por me baz marijuane sepse kjo do e ndihmonte atë që mos kishte dhimbje dhe probleme të tjera. Sheqa Greer Hall po. Ajo për shumë shumë vitesh shuhet përgatitje të recetave të saj. Mja speciale me bazë marijuane. Por, bënë me dje, sëpse ka uh, bërë edhe disa videot të cilat mund të gjeni në Youtube dhe të kopionin në informonur e recetat që ajo sugjeron, se janë të ndryshme dhe të lërmishme, duke filluar nga mbëlsirat edhe nga uh, gjelët të ndryshme. Wa, wa. <laughs> ajo ka shpiguar ditë shka, për di gjithë njerëzi që edhe mund kenë të kenë aludimet të cuditshme. Ajo ka thonë që uh, nuk është se e përdor marijuanën për uh, kënajsi un e përdor për terapi. Çë si do thot është në gramaturën e duhur edhe për të kuruar njerëzit që janë me probleme shumë të rënda mm. shëndetësore. Unë mendoj që nëse ju doni ta përdorni për kënaici. Po skrin si... e skrin me gjalp më siguran. Po për, jep edhe këshillën që nëse doni ta përdorni për kënaici. Mos e bëni, por shkoni dhe zhytuni në plazh. Bëni diçka që ka lidhje me sport. Unë mendoj që flet vet bima, e kupton? Nuk ka nevojë të thotë kjo e përdor apo jo për kënaici. Mëfton. Tregon se gatuan. Kjo video tregon është duke gatuar një tortë me çokollatë, por çfarë bazën e është tortë me çokollatë Altini? është vetëm në filimet kja. Insha, farë, duar artë, duar artë. <messur> Bravo, nëna. E ka bërkikon. Kjo porosit me internetë. Më... Në në në në në <gjë> <gjë> <gjë> të tijet që. Vetëm nëse ke, ndojnë së mundi, e e tijini që duhet akurash në përmjet marionës. Duajnët depresionit. Oke, është një rësue kja. Dakord. Sa e zhjohar kër një. A tijini kështë tip depresivë, 5 minutat e para depresionit, sa të zhjohat. Shqë shumë <gry> <gry> në duhet një cëpët tashë <gry> Këtejmë pasma këmë në më qesim i shdashur me sa njojmë kolegun apë kolegën Asot të gjëjmë të një një kënga The National këshu, I need my girl doim sa njëojm kolegun ose kolegen do të fillojmë pa umë uh, të di e pa të thotë. Dekora. Ja kush e trazoj dha. Po pres. <laughs> A ha bëmë sa <laughs> ha? Ha Bejeri. Ha Bejeri. Zë. Ha Bejeri. E gata në erë. Merra pika. Large <laughs> shot. I garmi i di, fshoj kujdes, kujdes. Mmm, na na na na na. Do no, të pavshim po ikë. <laughs> A do anë? Tre vjete për Ierin. Trepyet e prierjes miqdashur, cilave mund t'i përgjigjeni dhe ju në 069 20 70 222 069 20 70 222. Ë, uh, thotë trepyet dia bëjm fillimisht Oltës dhe Altinit, kolegëve të yjer këtu në studio. Do shikojmë se sa ata e njohin kolegen e tyre. A ju duhen lapostila, çuna ve goc? Ja, jo, s'do miedhi yeri. Do theni yeri, okay. Ne kuptohemi më. Sikoj Altini ka në lapostil. Apo jo Altin? Okay. Të zëz madje. Ok, mirë. Përso unë që kam blutë, stotë të tëtë. Ashtë jolëta. E të shka? Moski, moski me rajtë. E dhe bërë. Ti ashtë zë përësaj e. Quen. <laughs> <laughs> Pyre dhe nëmër një për jerin. Juve mund përqishën i në 069 2072 22. 069 2072. A i që vjen me tre përqishët saktat e identike ma të jeri, të të jerit, ka për të fituar një. Një. Një. Hambra? Ja, apsonte të cakta. Po, di ta. Një dark tek Choco. Oh, një dark tek Choco. Oh, një dark tek Choco, miq dashur. Në rrugën Pëtr Bogdanin, në bllok, është e kam sakëve. Rruga Pëtr Bogdanin në bllok, ë ku është Bistro Choco, një vend shumë i mirë për të kaluar një dark të këndshme. Ushqimi është super, ambienti shumë i mirë. Kështu që një çif do ta gëzoi këtë, por duhet të përgjigjeni si çdo të përgjigjeti. Pyetja e parë është kjo. Ieri Dot zgjidhja që për të mbijetuar të hajë vetëm mish njeriu. Ah po. Të ngordhës uri. Po, po. Imagjinoj. Dilemë fort. Për të mbijetuar. Dilemë shumë fort. Një dilemë fort pra. Č është çështë mbijetese. Imagjinoj për shemb një anije që ngel në një ishull. Ku ka në anën frigorifer dhe kjo mund të fusim në frigorifer ku po. Ti haj. Në një, një datë dat <gjë> në një datë të pacaktuar, domethënë. Apo apo të ngordhë uri. Ska as titër për të, të ngërë. As lullë, as gjethë, as kafshë. As min, as që, as që, wow. Qfarë do të bëndë të jeri? Do të handëm ish njeriu, a vo do të ngortë të urije. Po këto njerëzit të zjedur janë, apo të rastësishëm? Ja, shum? Shum. Shum ha, një. <gjitë> <gjitë> të rastësishëm. Zdaj bëjmë shumë akabrë fare. A njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëzit njerëz Punta një jak të zemër e kishë Do të ha kru do <laughs> Oke, okay, pjedja dytë për jerin është Pjedja dytë për jerin është Jeri Do të zgjidhje Të fitosh Oscar Si regjizore Marash për shmimin Oscar si regjizore mm -hmm. Po Jeri uh, e ka me shumë pasion Regjizoren kjene madhografike mm -hmm. dhe, dhe kjo mundi të nduese për jerin Oscar si regjizore A po të fitoj Shmimin Nobel për letërsin Këtë do zhjithë e jeri. Të dyat lavdishme, por, por Oscar si regjisore, mm -hmm. apo shmimi Nobel për letërsin. Këtë do zhjithë e jeri. Dhe pythja e tret dhe e fundit, është kjo. Njeri. Do të dëshirojje, ose do zhjithje të, të lindësh tri njake, ke tre beve në barkë, mm -hmm. të lindit mm -hmm. tri njake, apo të marri veshë pa pritma se është një trinjake vetë edhe të takoj dy motrat e saj identike. <gjë> e bukur kja. Okej, okay? pra të lindësht trinjake, me gjithë komplikacionet që kjo lojështat zanije paraqet, apo të takosh dy motrat e tua identike, të guptosh që je një të reta. E vetës. Po. Po. Okay. Imaginuar dhe më thënë e të vinë vërdal të treja në përshqytem, do shë ajetojnë të treja. <laughs> <laughs> e të qita t'i qojë mjerë. Pa. Ok, cilën do zgjidhë ajo pra, apo të lindi trinjakë? Mirë, pra kjo është pyetja okay. e parë, është haj vetëm një ri apo të ngordoni uri e pyetja e dytë, të fitoj Oscar për regjizur apo të fitoj Çmimin Nobel për letërsinë dhe në fund fare të lindi trinjakë apo të marr vesh se është njëra ndër tre trinjakët dhe ka dy modra identike. Kthehemi pas pankubinim çesit me më shumë do të kemi përgjigjet e ieri, do të ballafaqohemi 069207022 që është për një darkë tek Shoko. ndër Club TV. Mund të susar nga Vodafone. Gjithë shka që duhet e gjenë vetëm në Vodafone Club. 3.000 minuta, megabajt dhe SMS, 20 minuta kombëtare dhe ndërkomtare dhe 20 SMS kombëtare në Club Mix. 800 minuta dhe SMS, 400 minuta kombëtare dhe ndërkomtare dhe 400 SMS kombëtare plus 2 GB internet në Club Superiore. Dhe për të folur edhe më shumë, 800 minuta me Vodafone me paketën time. Vodafone Club, komuniteti nëmër një në Shqipri. Vodafone, power to you.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 was up pain and love most i'm sleeping all these deep and so awake but your ghosts the ghosts of you wake me away i yeah. yeah. my friends i can figure it out yeah the soul is inside of you it's right here in another you but sure Ok, e ja, ndërësën me ghost për të mbyllur uh, këtë segment mishdashur, në tani jemi drejtë fundit, por uh, jëri është gati, jëri? Ta tjetë, ta. Ok, atë e, bala faqime. Kemi tre pyetje cila të cilat ja drejtoj mjerit tani. Në fillim fare këtyre pyetjeve janë përgjigjur Olta dhe Altini në 069207222 këtyre pyetjeve u jeni përgjigjur edhe ju që keni marrë pjesë. Kjo është për një Dark Tek Choko ai që ka iparë 3 përgjigje mm -hmm. identike me ato që t'ndaja Jeri ka për të fituar edhe lojën tonë. Nuk e dim se si do të përgjigjeshit ajo Jeri mm -hmm. në një situat skenar apokaliptik noshta. Ëh mm -hmm. uh, ku ne nuk e kemi detajuar hollësit por që Okay. Gjithë të si Pyra është Vëzgjidje të mbjetoje duke ngrënë mish njeriu apo të ngordje nga uria Mish njeri... <gjithi> oj, oj, oj... Kudësjes... Të mbjetosh me mish njeriu <gjithi> apo të, <gjithi> të, të ngordje nga uria Tani e, e ketë drejten për shumull që si gjyshja të bësh të bësh mendoj. lojdoj gatimesh Të, bëten, <gjithi> mund, mund, mund të, bësh, të bësh të takot të voglja për shumull <gjithi> që Kuma e gjitha, unë nuk preferojë misë në, në kafës, vej, imaginot do, e një riu... Eri në to, në tome lente, ku jetë duke vëtegur, nuk mandonë gjithë t'i varë. Eri në tome lente, të ti nuk mund të umbasës uh, të drejtën për t'i doarë. Sisë është mundor. Fati i mirë, Fati i mirë është që unë nuk jam në një situatë të tillë dhe thjesht do fantazoj. Po pra, do fantazosh po. Që sjë, meqense është fantazi, po zgjedh të dytën më mirë. Të ngordhuri seriozisht. Jo, jo, të ngordhuri. Të ngordhuri. Po sakrifikon që sa bëson njeriu. Si është e mundur? <gjellar> po izikti mbi jetesën e njeriu është, është vjen një moment ku shkon në auto autopilot, nuk është, nuk je më ti me me vlerat e tua. Në përashinë ah. Oke, okay, jo Atere, <laughs> njeri ka okay, përgjene Se thonë pasaj që e ndikoj blendi Atere, njeri zjetë në gordi urije Jam vegetariane, let ngele me ti Let ngele ba. me ti, bravo Bravo <laughs> Nuk e vë fare në goj, atë... E fredori feri? Jo, njëri ka... Jo, jo, njëri ka... Njëri ka e pasak. Atere, kemi një pik për Olten, zero pik për Altini nderi dha një, Olta ka zgjedur sakt, pyre t'jen nëmër një, pyre dhe nëmër t'y për t'y. Njëri është kjo, të fitosh një qëmim Oscar Wow! Për regjizur Wow! Si regjizore... Me t'itur që ti do t'bësh një regjizore e arsme, A uh, pyetja e dytë është, a uh, po, a më fal, dilema më pra, a uh, po të fitosh Çmimin Nobel për letërsinë. Mm, të dyja janë është se ja. Të Çmimin Nobel Por, për, për letërsinë. Po derisa unë ka marr për si. Sikose regjizorën të bëjë shkollë për regji, kështu që do të zgjidhë Oscarin. Oscarin. Wow. Ale, <laughs> <Pa Are, laughs> jeli ka ndjer një Oscar si regjizore. Kuptohet. <laughs> bravo Holta. Es saqti këtu është ai. Dysa Altini që po shikon të vizatuar. Është vizatuar, i ka vizatuar. A mund ta ruaja të vizatimit? Po, e bën si kibër. Një dia. Shisat bukur e paska bërë. Se thinia që kishte kaq dorë. Rriti çuditë klubi i xhessit. Unë nuk kam shkëtarë vitur desh, ai kishte shisat bukur. Shkoj ngatë e kam një dhuratë vizativ, kështu që po marr edhe dhuratën e dytë Martinini. Po, po jam se nuk ka asnjë gjë. Pse ashtu, ja. Ja, është bukur një burr, një burr është. E kap, e kap karakterin. Siç thuhet, po. Pyetja numër 3 për ieri nësë këtani ieri. Ëh. Do zgjidhje që të lindësh tri njake, tre vajza, tre vajza, tri njake me gjithë vështirsitë që ëh mm -hmm. mbar të kjo barr. A po? A po? Të marrsh vesh <laughs> se që? je një tri njake dhe të fillosh të jetosh okay. me dy mondrat të tua identike. Oh god, jam m'vëfton vetëm njëri dajë me dy motra vetëm tikë. Ja. Elet bëni një treshe këtu pastaj. Shumë shumë, uh... shumë egoiste jeri. Shumë egoist. <laughs> Jas zakonisht egoist. Po më pëlqen të, të jetë vetëm jo jeri, jo dhe dy të tjerat. Do ishte do ishte shumë. Okej, kështu na duhesh. A tjerë, olta ka thënë të lind tre njake. Të lind tre njake, bravo. Eko që Altini ka thënë? Të takoj di motrat Ja, Altini Po motrat të shëfit otove altin Luftoj qdo dit me një jërit Edhe dy të tjera janë shumë Ato së cila do kishte jetën nësaj Po do takojshin pra një jetën time Po bre, do takojshin Do kishte kesh kuptime Po do të qanin të Po do të qanin të Po do të qanin të Po do të qanin të Po do të qanin të Po do të qanin të Ja nuk më përqenjë kopjet. Ta, kusëtojnë përqenjëra që si ka bërë pasaj. <gjohet> Një mështë që të tëmë kjojë që... Për më te bërë. Oke, mirë, ka që ishte për sot. Iepi me fituesit Olten, nëndë të da në, në, në, në, në, në pjutin programin këtu mishëdashurisht e krypi mëgjesit edhe për këtë të endë -të, të datës 5. Atër fituesit për lojën e jirit është Leta. Bravo, Bravo Leta. Filtë në darkën të këqoko. Bravo Leta. Mirë. Në kod tingulli është kapse fletësh, është Gjergj që fiton dy bileta oh, për nisjen e fletëve. A është kapse fletësh me të vërtetë ajo? Po, me makinën jo? është Renault. Rigert i fiton dy bileta për nisjen. Edhe është një Megane, ah, uh, no. no. Ja, vekë këtu një uh, se thon pastaj ç'se bëm tonë. Është e bukur që është. Kthehemi sërish nesër. Ju përshëndesim, urojmë ditë fantastike. Blendi Jeri Altini, Olta ve Lori. Jo, bashkim, çau, si bukur. Shë, shë themi, the way you knowin the way you are today when i look up to the sky there's only one thing that i wanna say lay down try and talk about ja scream or cry or shout it stay down don't deny or dance no no the nurture down the men make me Lay down try and talk about it make me down don't scream or cry or shout it